تو چودري بسم الله غا کته دا واجب زمای او بسم الله کوم شلا کوم اخونه دا کنه سورته نوول ک الله بسم الله ذکر کړدا 17 اس کالوم ختم کړ چې سورته 114 دی یا کله بسم الله غا نه سوري بسم الله غا نه وڅوچولي کنه نو په چې تا وای چې الله نظر علی کړي او جبريل نظر اوړي یا پیغمبر نظر وې دی او صحابه و نه دی کړي وک ځان سره شیخ جوړ کړي چې بسم الله و چېر نو دی صورت کیونم نو بخی صورت انفال تر ایرابت دادهی چه د جنگو که او زلطا ایلتون دی جنگ خی کنه ایلتون دی جنگ او دارنگ دا صورت اخری صورت ایکسو تیره نمبر دین رستو چین صرف یا صورت نصر راغل لی بل صورت نشتی دا ایکسو تیره اغای اکسو چودا او دیک اللہ رب بلی سغم نخخي مخه تا ته دلي خو دلي دا 52 دلي دي اوس پتہ ته دیغه نخخي کنا علامات شېل قران وویش 80 نبره دی شیخ ابو سلام رحمه الله وویش 70 نبره دی 75 76 نخخي دي دیکه د دی دی منافقانو علامات او نخی، او زه به زه مونږه تاسو ته وی چې اونخه دادا بل دادا بل دادا دا ولي چې تاسو تا په تفاولګي کنا چې دا کار ندي کول دا کار نه دی کول د منافقانو نه خدا دا چاکینو هغه نه ځان بچا ځان بچا مخکه هو د کافرو چرچا وا اوس واخری وخته کنا نوسته مسلمانانو چرچشلا مخکه مسلمانانو ته یې نه و مسلمانانو ته یې نه و بیت الله ته کله دا یو وال یو کله د بلې کنا اوس مسلمانان انم و انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام بماذا صلح حدیبیه دلته نشراته دا کال به راځ د هکس ووش دی کال را شيده به نه راځئ هغو کافرو که نه تنګ شوهڅ کا ل ځای کالله راځئ الله و نه س کا را شئ بیا راځ بیامه را پوندو خیر دی دریخ اسم خلک دی جو چې جتا سر لوز کرد دی نو فېله ما تهلامت ته ې بغ د چېلوه شته پهې خوفللار دی رب تا بلها ورچی لوز مات کړ دې نو اړنه ته لوز مات کړ دې هغه ته هم وای کنه ترس لګتا سو گزاراو کوي او تا اوس لګ مهلت ته اوس هغه نه پس پتا سر جنگي فینانس لخلا شروع حرم فقط للمشرکین حيث وجدتموه يشتري احترام اوتلي بس به دو سر جنگ شروع کوي فقط للمشرکین او لې خبر پدې کې صفات هغه د مناسبکین صفات کو ذکر کیږي تفصیل سره او اسباب علتونه د جنگ من سره ولې جنگ کوي هغه مشرکان یې کنا ولې جنگ کوي دا کار دیو ک دا کار دیو ک دا کار دیو ک او واقع وقاعده حنین چې دا موه چوس اس مونږ زیاتو اوسم تعلق الله سره ساتای دموه چوی مونږ زیاتو ازاجبتکم کثرتکم ازاجبتکم کثرتکم او بیا آخر کیا دا کسان یع بغیر د سحوذرنه پاتشي دي مخلصين اوزر دي وجنه پاتشي دي هغه رومن صحر د نشته چا باندې وکړي نبي عليه السلام تبوک تتلې واپس راغله د غريب کسمه کسانو کنه پاتې یو کټ اور منافقینو ماغو باندې وکړي یا تجرن علیکم ز رجتم اليهم او باندې وکړي دا چللې نو یو تناو را تا چللې دا چللې هغه باندې وکړي او بلې غاړنه مخلصین مومنان اغوی چې بس اس پیسا پاتیشیو دره کسان نور و معذور دره کسان پاتیو که نا نقاب بن مالک رضی اللہ و طلعان حلال بن امیع و مرار بن ربیع دره کسان و تذکیران چه کم قصد دره کسان بلا حضر پاتیشی دی اس پیسا بانی که اس بانی نشتے مومنان دی مخلصین دی یا چې موږ حضورین دینونو دایې تذکره وکي اخر کې تل تا چې نوغه د تون راغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق له پرچی اور کړه سیلانو کبه چاوي چې خلقو د قرانه په خپل یاد قرانه ولا کس اعلان منين حضرت علي رضی الله تعالی او رسولي وکاله چې ابو بکر صدیق اعلان کو چې هغه واستړی چې حضرت علي رضی الله تعالی به اعلان کو او دا ګرځدل چا من کوله نشرل اعلان شورو من الله خاص اعلان د بيزاراي د من الله طرف د الله نا, نا, نا, نا او رسولي او طرف د رسولنا الى الله الى الذين عكسان سرا اعتم من المشركين چتا سو سره لوز کړه د مشرکانونه او بیا چي نغ لو مشرتا سره لوز کړه به لوزمات کو هغه ته اعلان دا ده فصيخو فلاردار 18 غرد پزمک کې سلور میاشتي والعلم انكم غير معجز الله پوش یقین تاسو نه نه ځیدل کوون کی الله لرا کمزور کوون کی الله لرا الله مخزل کافرین یقین ان الله چې هغه رسوا کوون کی دی کافر دي من الله اعلان عام د الله طرفنا او رسوله او د رسول طرفنا اعلان نه کافر او د یوم الحج الاکبر په ورځ د حج اکبر د عوامو کي خبر مشهور ده عرفه دی په راشد او اکبر وی او عرفات د جمی پر ځنه نه ده نه اصغر نه دا سينه ده حج حج اکبر دی عمره حج اصغر دی هر حج حج اکبر دی دا نه چې جوی پر عرفه راغل نو هغه حج اکبر شو تول حج را حج اکبر دی چاې کې طواف ومي سعيون دا د رنج عرفات تم دي دا رنج مختلفه منا طول دی پکینو دا حج دی صرف چې طواف دی او سغه دنه دا عمره ده ذاتا اصغر وی یا غی اکبر وی ان الله بریو من المشرکین الله بیزار دیدو مشرکان او رسول او پیغمبر دا غ هم بیزار دی, دی, دی فین تو تفو وخیر لکم ک تاسو کو بو وکلا دا غره دا وین تو لیتوما ک تاسو مخواړو فالم انکم غیر موجد الان فی وجند تاسو نه کمز رکهون ک الله لران وبشر الذین کفروا بعذاب الیم زیر اور ک ته د عذاب درناک دا کسان د چ سره سوالوز نشته یا لوز شته لیکن ما کړه دې نو پسې خوف فلر جار با تاسو ورين ورپسې الا الذين عاهدتم المشركين مگر كسان چې لوز کړه او سره تاسو د المشرکین د مشرکانونه د جنگ نه کولو ديغو مشرکان لیکن ساسو مہدد سم ملم تاسو ماحدت او سلام ثم لم ينقذوكم شيئا به هیڅ کمه نه د کلم ينقذوكم شيئا هیڅ کمه نه د کړه تاسو سره په په دغه عهد کې لوز کې ولم يظهر او امداد نه د کړه ساتو خلاف یو تن سره فاطم علیهما دههم الا مدتهم ده دوه حکم دادې پورا کوي دوه دو سره لوز د دوه الا مدتهم دا هغه مده پوري اسوم رچنه غقال له هغه چنه پنځمه نه هم اچلې ان الله يحب المتقين يحييننا الله من سات متقين و سلام فيدا صل خل اشور الحرم قصركل چې ووت له هم اچري عزت فقط المشركين حيث وجدتموهم ببع إلانا ورزي فوري شكنا باقتل قوائي مشركان كم جاكت تاسم مومي وخضوهم وينساء وحصوروهم وبندقائي وقدولهم كل مرصد كينة دوتا پهر مرشاكي فإن تابوا وعقام الصلاة كدو توبوا واخلوا دي كفر وشركنا فمنشل دمانزا ورق زكاة فخلوا سبيلهم معزاد قلار دادو بايمنا سيكنا إن الله غفور الرحيم فخلو سبيلهم به مال جان دغه محفوظ دی ولی قابو دي تو ته به وقلا او که. <coughs> دا لږه مزيوکه په بری ختم شله نو دا زکسن دي چې دا محاربين دي جنته تاسو را دغه حکومتاده چې فقطلو خذو وحصرو وقدو وحكومه را کنه قتل کئ کن. وی نسئ گرفتاری کئ وقدو کینجو ته هر مورچک دا محاربين دي جو جوهرتج زميان د اسلام ملک فاتحيه کې تعالی ټک سره کوي نو اوسره جنگ نشته کنه د ما هم کدمای نه واملون کوموال نه محاربين دو دوته و جنگ کوي زميان دی نو اوسره و جنگ نه کوي مستامن دي مستامن ستوي په ویزه راغانستان ملک تا نو بیا هم هغه که دې کنه کارا دلته نقصان نه کوي نو هغه ته نو نقصان نه کېږي و اين حد من المشركين استجارك دي چې هغه مستامن حکومت مستامین حکومت مخ کی ذکر شت فقطلو خزو وحسرو وقدو مستامین صح حکومت دونه حدن که یو او مشرکین د مشرکان نه تجارته پناه وړی د تانا اسلامت تا اعظم په ویژه نو قاجر هو قاجر هو کنه نو ذات چه نهه پناه ورکه حتی اسما کلام الله درځو اوری کلام د الله کلام د الله تعالی دې نا مستامین مراد دې دی. دې معلومه چې اسلامل کی الله کلام وی کنه کنی کافر بشه ملک کافر دلت راضی او غرجی او بهداکه شانتی لاړشنه صفیدشلا ثامل کرا راغلل وزٹ لا راغلل وزيټوک شری وک او او غرجه ملک نغه فایده حاصل نکړه اسلام نغه خبر نشلن ولی ملک قران نشته کنه د دو چن راشی دو درسونو ته بوزا دوته د قران بیان وشي قران واورول شي او خیلی او خیلی او ماملگ و مامنا دیو او رسی و دیل رزید آمنتا کم زیادی او خروج و لڑشی دانایت صاحب اللہ کافر راگ نمڈی کن نا زمی و مستامن تا و تسنووی اسلام ملک زمی دی تالا مالی اتک سراکی اسلام ملک پاتی کی گی لکہ زمد ملک اندوان سکان پاتی کی گی اترہ پاسی ادلتا ویژی دو من غذا کن نا جا پویزی سکراغی اتر د دوهونه ور وغزار منه د کنا تاسو ر جنگي غنو قلو غزارو کغنا سمه خپل کو بیا نوم قوم لا علمون شل قران رحم الله ولا دلتا کسکول کنا راجا ظاهر ولا محمد بن قاسم ولا یو قافله راغلو حجاز نه په دی علاقه من دي نو د کراچي علاقه من ديغه دی دلی دی بل نو دابل دابل نوو کذنو نو نو نو لك روس کوم دي نو دغه دې کې یو قافله اوس هم ډاکوان دي هغه حکومت ډاکوان اوس دا. هم سند مشهور دي کنه ا نو ولڅه دغه دا دې کنه دومره بچ ټاکلې ملک دومره پیسې اخلي دو ا یو دو درو سو ډاکوانو مړي دومره مکه نه سرمایا اخلي ا دومره ملک دومره چنه فلاں کې میکما دومره فلاں کې دومره فلاں کې دا ا سو ډاکوان دي اغه ډیر ځنه کش بوزي التته نه پیسې واخلې نو اوس د دی نو اغه وښه کې و ډیر زیات نو دانش قبو کوله او دارنګ حجاج بن یوسف دا حجاج نه قابو کړی ولک تا خپل ملک داقوان نشقابو کوله اغه بل نه تر هغه دلته داقوان قبو کړل چې به وډا کې کوي دسي دلته خپل حکومت هغه نو مالو داقوان مال واغست قافلین د مسلمانانو ایا زنه نصر صدر نو راخک چراخ نو راوی چاکړه حجاج نو سره دا ظلم کیږي تکوم زی نن صرف صدر نه راکل کیږي دا غوخ راکل کیږي دا غي بدن راکل کیږي دا غي بدن نه ټوکړی راکل کیږي ایوب بادشاہ نشته چې دا راغلم او اوس چېږي وای په ټیوی باندې چېږي وای په موبایلو کې چېږي وای څوارونو کې چې نو هغه فوټو ان راځي او خوځومن چې نږه اړوندې هغه یو غړي راکاږي بل غړي راکاږي کپې ته وباسي نو صرف ساده راکلو دې حجاج کوم ظلم دې تکومځي خلکو ورتوي چې کله چا غته خبر وره شي خلکو ورتوي چې دا لاق کوم ده دې داسې غړې ده نو هغه ودره پدوم وتځي باندې دې غړي تمخې کوو چې تاسو امداد لزو دال غلو ملکه ګل فوج تیار کړ او به دریابو مسكين اغه مانی کښته ایتارول دا سه آسان کار نو چې راپور شي دلته ورات اوڅوبه هو نه دا دا کې بیا محمد بن قاسم لخر پیار ک هغه راغی معاشره وکړه معاشره چوکړه دا داکانوبه اړکنو تر افاصه کنه دې داکانو معاشره کا به چرته جی وته مرګره کنا څخه چنه دا کیږي بل ملک راځي اسلام دلته داکان قابو کول شي او تو چې زداسي زداسي دومره طاقتوره دومره اسره ها اصل کسان ته شي قابو کوله والته چاغو راغل مخاصره وکړه ندلته وزیر غدارو دا چنه هغه بادشاہ ته وی چې اوس مسلمانان هغه غالب کیږي یو لاره دا ته ما سره خپل خځه پریده او دربار باندې دا سوال وکي نو بادشاہن خوده بادشاہ لپر هر څور کې کنا خطيب شوی یا دغه اغه تم تیار دی لکه نو وارسته ته تیار دی نو خدای شپي وزير سره پري غوډه دا دغه بي غرته ولکه دا يي بي غرته دوه اوس حيا ني لکه نو خدای تیرار له سره وزير سره دربار ته نو ورته وي ان دا یو بانه وا اوس مسلمانان دا وا غالب کيږي هر څه ختمي که زم ماخذښت دي زستا خواني ما وي چرته نشکي دي هغه ورته لاس کړ دی وینځنا زم ما خوان نيشته دا چرته نشکي دي و څنګه چې شور شو مسلمانانو لخرو خوکه او شور او وريده چلانند گرفتار کړي نو خځه چې کیسو هغه کسان گرفتار کړه او د خځه سره خپل فوجان کړه لخر ولخر ولا دا کورته ورسره ینه دوسر نه زم هغه ولې نه زي ما سره خپل وزیر دا چلو کنو دومره د ما اعتماد نشته زه د باچا ما سره باچا پخپله دي خلکو نه ته مزه هغه دا اوس خځه ما ته ویلې اغه په هداران خلقو خځوی چې توما سره دې او د نظام نو بیا وایي چې مسلمانانو بادشاه بوزدل لے واخې مطلب دا چې لارې کوسي ورته خوښي ماغه چې وکوم لارې ورنیتل نو هغه په تاټو له فوجانو ته اټولو څوکیدارانو ته اې ته لارې کولا وې دي د هغور پسی روان دي نو تاسو پتاوه او بردا د دې خځې نوکر دي کنه راځي بادشاه خځه دا ور پسی نوکر روان دي تر پورې چې ټوله قله وګرځو ا بیا خپل ته وی دا چې شو و سوزا ذات الهاله خود لوي دچ لا لا لا علاقهي قابوكرا ني گورادار حدا زيتا اور اس اور اسول كانو شهر رحم الله برو وي و اين حد من المشركين استجاركم کي او قسم مشرکان نتا نا پنا و غاډين پنا ور كان حتا اسم كلام الله تر دي الله تعالى ثم مبلغوا مأمنه ني گيزي اور اسو كانو گوراد زيتا رسولا ذلك بنوم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد سرنجي بشي موتبر لوز د مشرکانو غريمانه وسکه كيف يكون للمشرکین عهدن كيف يكون للمشرکین عهدن سرنجي بشي موتبر لوز د مشرکانو عند الله وعند رسوله صلى الله عليه رسول الا الذين عاهدتم عند المس الحرام مگر آ که چې تاسو سره لوز کړی د مس الحرام سره فما استقاموا لكم سو پور چې دو تاسو د بار ټینګ وی په لوز باندې نو فاستقيموا لهم نقاسم آ کافر دې د لوځ پابند دي تم مسلمانان لوځ ماته نو فمستقم لكم فاستقم لهم که سو پورې چی ټینګ وی لکم تاسو سره په کې نو فستقم لهم تاسو هم ټینګ شهدو سره په لوځ کې دانه چې ته لوځ دلته بازار کې خلک لګیاوی چې پلانټیک کلی کې اغلا وښلا نو غیندو دکانو دغه مخ مسلمانان لګیاو چفلانتیق کلی کې غلا وښلا اینده را پاسې ددا بچو پندوانو کړی دا بچو پندوانو کړی لکه مسلمانان غلا نه دا بچو پندوانو کړی سومل له وطن شو کافر غلا نه کوي انته نه نه کوي مسلمان کوي کافر لوز نه ته ماته نو فاستقریب لهم متاسم پنځه ان الله يحب المتقين کیف وينذروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا لازم ما کیف اعتبار وشي لوز دد کیف سرګې وشي اعتبار د لوز ددو دو د دو لوز توار ن شته رو کو دو غالیب شي په تاسومنې نو لا یار قووف کوم یزهروعل کوم ضرره وور شي غالیب شي په تاسوومې نو لا یار قووف کوم انتظار نه کوې ساسوباره کې ل والله زیما نوې خپل والی والله زما نه د لوز دا لاس بر شي د نه بیا د جما ته نګورې زما رسدار دی د ته نوګورې سره مده دا كيف سرګ وشي اعتبار د دو د ل او سررنګې وشي معتبر د دو لز دو چې څنګل معمولی غې خپل زور بیامومي که نه انتظار نه اساسباره کې لنند د خپل ولائ واللهزممه او نه د ل ژوردوونه کوم بیا فا هم خوشحالی تاسو پخلو تا با قلو به هم او ان کار کې د دو زرو نااک سره هم فسی کوون بیاله س همقللیله اخدو په یو تونو د الله کا فسدو عن سبيله من اشتل ومن اكيدا غدلارنا انهم ساما كامي عملون لا يرقبونا في مؤمن إلا ولا زمان انتظار نكيد مؤمن باراكي إلا ندأتيا نغفل ولي ولا زمان ندلوز مؤمن مسلمان دادا دا خفل لئ بيوم پروائنشته وولايك هم الموتدون حد نتجاوز كون ها دادو اللوز بكلا متبروی فا انتابوا وقاموا صلاة وطوات وزكاة وفا اخوانكم في الدين کذ توبه وكلام موز کو زکات ور ک نورون د ساس بودین کی و نفصل قوم د پارا چپوی گین و ان قصوا ایمانهم اخذوا ما کل قسمون خپل میم باد داغنا وتعاونوا فی دینکم و بد وساس الدین تا مفقاتان وی ایبه بیان ک بدی وی ساس الدین تا مفقاتلو دری لوځي ما خپل روسي مژبوطوالي نه او تان وستا صبح دین کې برنامه ولګولا فقاتلونو جنگ کيا متل كفري سرداران د كفر مشران د كفر سرا ائمه سرداران مشران ولی انهم لا ایمان لهم يقينا نشته د دوه رئیس قسمه نو لوزونه د دوه د لوز هیڅ قسمه اعتبار نشته لالعالم ينتهول جنگ وسروکان دوز پابندي هوتې شهيد چ نه ينتهول د كفر نبا دراشي الا <التو> تقاتلون اعتاوا نجه گیا قوم سره نکسو ایمانهم چې ماتکړی دی لوځن خپل یو وهمو به اخراج رسولی ادا نګي قسې کړی پښړو د پیغمبر وهم بدو کوم ولا مره او تاسو سره شروع کړ د جنگ وډم بزل شروع واغو کړدا اتخ هم نوهم دون یریګي نطلع وحق وان تخشو الی ذات حق دار نه چې دا غنه یریو شین كنتو مؤمنین مے یریګي فاتلوهم او جنگي ګي دو سره وعذبهم الله بی دیکم داخلی دا چې لري صورت ته کنه څنګه ترغیب ور کوي د تاسو بیکار وسولو ځونه کوي د وسره ماخذي کوي د وسره تجارتونه کوي تا ما تخت کا ارسو تعالی رضی قات قاتلوهم جنگو کوي د وسره جواب دي بهم اللهو سزا ورکړي الله تعالی دوه تابعای دې کوم پلاصول استاسو چې قتل د دودې او یو غزهه ورسابه کې دولرام څرقېد کې دل د دودې و ين سره کوم عليهم او امداد بو اللهستا اللهستا سو عليهم د دو په مقابله کې چې فتحاله ويش في قوم مؤمنين ويش في صدور ايخبت سنيد مؤمنان استنم يخشوا زنم يخشوا ويش في قوم مؤمنين يخبكي سنون مؤمنان دوبا زنه गिरफ्तार شي ويخزيهم عاوزنه بقتل شي ويعذبهم عاوزنه ومغلوب شي وينصركم عليهم نو دا درك هارون وشلكنه بقشان دوسلكن بدر والسر يعذبهم ذن حراكسل ويخزيهم او اوزن گرفتار شل و ينصركم الله على منزل مغلوب شلو تخفل يخرج لسنين المؤمنان زغلن دي المؤمنان ويذ بغي ذ قلوبهم الله رب شق وساد ذن المؤمنون ويتب الله على من يشار جبك الله فغچچو و الله عليم الحكيم ام حسبتم استاسو خیال داده ان تتركوا دغه سی و پیخ پري خود شي استاسو بلا امتحان او ابتلا ان ترکو چې تاسو دغه سی پري شي بهغیر د سر ابتلا امتحان نه خاامه خبره را ځې ولم مععلم الله اولت نجادو من کوم لم یو مندون الله وړ رسي ول مننیوللی جاولله خبرو م ما تعملون ابتلا مخصد سری مخک کر شو په بلفاو سره ی میزل خبي سمیه توي او دلته د ابتلا مخصد ذکر کې په بلفا سره الله اولت ننجاددو من کوم چېکاره کله مجاهده مجاهدین د تاسوونه او کاره هغه کسان چې نکې دوان چېوا الله نه نه کوئ دوستی دیت تو من دون الله نه نې دوستان سوا د الله تعال نه والله رسولی انا نه د پیغمبر نه والل مؤمې نه او نه د ممنانو نه ی جا دوستان غم تخیو نه نسی دوستې نه کوئ س د الله د رسله د ممنانو نه بل چا سره داسې قسان الله کاره کې که نه چې دا مجاد بل ا سره تعلق ن دا ما الله سرګن دي چې ابتلا انتهان را شي کنه چې مين نسل دي چې وا د الله رسول دي مؤمنانو نه ولي تن راذار دوستان الله کار کوي کنه ددو ددو غیر سره دوستښت او دد د غیر سره نشتا الله خبير بما قاملون مون سره جنگ ولي کوي مون سره ولي جنگ کوي بیت اعلان د بارات ولي کوي مون نه اعلان د بارات او مون سره جنگ ولي مونږ جماعتونه جوړو مون خو چې له هغه اجازه نه لا فراکونه ورکو دا کار کو دا کار کو جوابدان چې مشرکان یې کنا مونږ زکتا او سرجن کو ته تاسو دغه کارو لایعتبار نشته نجمات جوړول نه دی بل کارول نه دی بل کارنا مدو ووی کنا هر مونږ سره اعلان د بارات وشو همون سره اعلان د جنگ وشو دا والی چې ک مشرکی کنا ما کان لل مشرکینا نه قبليګي د مشرکانونو نه اي يا عمر اي يا مساجد الله چې تعمیر او کې جماعتونو د الله تعالی شاهدین الان فصم بالکفر دی وی کوي چې بزانه خپلونه د کفر ولاکه حمت تعاملهم دا کسان دي बर्बाद دي ددو دد او فنارهم خالدو نور کی وانی شي دو جماعت جوړي اعتبار ولا نشتا نه قبليږي ماکان کان من للمشرکین اي يا عمر نه قبليږي مد مشرکانونه خبره اي يا عمر مساجد الله جماعتونو جوړول دل الله مساجد الله جمعتون جوړول ولي شاهدين علانت شيمل كفر نو لاك حبت نور اعمال برباد دي نو خیر سره خير دي وفنارهم خالدون دا عمل دور نه بچيګنه انما يامر مساجد الله يفنن باد جمعتون دي الله تعالى غسق چيمان ده په الله باندې پرځا اخرت باندې کوي موز ور کوي زکات ولم يخشى الا الله جماعت پګه سره دا کدا صفات پکې یو ایمان په الله باندې بهم ایمان په اخرت جماعت دل جوړي چې موز اگر انګه زکات ولم يخشى إلا الله الله نلا بل چنه يره نه کوي نفاس تاسو غو پتان نه ره جاي جماعت جوړول څه مطلب فاسا الله يکون من المعتدين فاسان ويقيني دغه کسان چې ان يكون من المعتدي چې دوی وي د مهتدين نه هدايت مندون کونه اجال تم سقات الحج و اماره المسجد الحرام کمن امن بالله واليوم الاخر اجال تم هغه نه سیشه سقایت الحاجیس و بس کهول اجانو تا هدارنگی و ایمارت المستی الحرام دا گنه تاسو سیشه و بس کهول اجانو تا دارنگی چین اغا جماعتون عمل تاسو گنه پشاند اغا چا چیمان راوڑ دا کس گنه پشاند اغا چا چیمان راوڑ ده پالا منه او روز داخرت منه و جا ده فی سبیل الله آل دې کارونو او دا بل د تاسو برابر کړی ا جان تم سقایت الحاج غنئ تاسو او بس کول ا او تا او دا نن کې وای ما رتل او جمعه جوړول د جمعه جوړول د مسجد حرام دا کسان غنئ تاسو پښان دا هغه چې ایمان وروډه پالا منی په پا آخرت منی وجاهت فی سبیل الله جهاد کوي فلا رض الله کین الله استون عند الله نه دا ډول پاله الله پولیس باندې دا خویو ملشرکته بل مح د دواه څنګه برابرې تا سر مونږ سره جنولی کوئ مونږ جمتونونه جوړهواجن لله خلاکو ورکو د دا کسان دا دوړه برابر دی والله اللهدل قومظال فرختې که نه سان چمان د را وړه خید برابر کړان اجر حیدت و که کد محفووس که و جاهیدو اد که د خیدی خوړه چې سیل اللهیم پهلار دلله کې باوا هم پهلهګو د معلوو فچې په کو د زانو ظموته را جاات اندله نوسینګه کممه ناملهله لا يوجندني شكر داود چہ ددر جی ولدی ولائک هم الفائزون دا کساند دد کامیاب دا نور خو ناکام دی یوبشرهم ربهم زیر اور کیدو طلب بدو برحمت منه فرحمت سرا من وقف الطرفنا و رضوان او پرزمنتی سرا چلا رضمنتی ترخدی الله نکنا وجنات او او جننتن فدول فارا فائق پا نعمتن مقيم دایمی او امشا دا نا چورا جی امشابه پای پای دانه غانا چینه ماتون امشدی لیکن دیت لاړه هغه کورې جوړک کور حکومت پوري وای لیکن دیت لاړه داس نه دا هغه جنتون الله ورکی ندی وب پکوم ای کنا خالدین تو یا ان لا این دو اجر ناظیم او چې جهاد دپار رکا واټو نه دا کوي کنا یره تا خو زمونغه خپل فلان دی داس دو سر څنګه جنگو کوه منافقانو بوی کنا هغه نو فلنکه فلنکه راځي نو فلنکه فلنکه دا خو یوبل خپل خپلان وجلی څه دا خو زموږ خلخ دي نو داغه رکاوټ ختمولو لپاره یا الی جن ممنو مومینانو لا تتخذوا اباکم ما مناصيفلان اخپل وای اخوانکم رون اخپل اولیاء دوستان ان لسحب الكفر علی ایمان کاغوخ وخي کفر درپ ایمان منو بیا دو تر دوستانه تعلقات مساته لا تتخذوا اباکم اولیاء اتهن نی وای اخوانکم اولیاء کلا ان لسحب الكفر علی ایمان ومن يتولهم او چاتيه دوستانا تعلقات وساتل دو سره چاو کفر له ورکی او تو وسره دوستانا تعلقات ساتينو فولائکهم الظالمون دا کسان د دې ظالمان ظالمان د کنا کول تو ورته ان کان اباکم و امناکم آبا و اخوانکم و ازواجکم و معاشرتکم و مالنه پرفتم ها ان کان اباکم کچرتیا خپلان سره سوس زمون سره سوس رونه سره سوس بیبیان سره سوس و قبیله و اموالونه طرف تموها مالونه چتا سو ګټلو جمع کړی دي و تجارت تن دی تخسونه ها هغه تجارت چتا سو یریګه د کوټهوالي نه و مساکینو طرزونه هغه بلډینګان چې خوختي تاسو ډیر پسند دی او فاتکه دل او سدل پایې کې حب و الیکم صحت محبوب دي دغه سيزونه چې کوم څه ترسرل الله تعالی او رسوله یې د پیغمبر نه وجهادن په سبيله او جهاد نه پلار دلکه تاسو دې له ترجی ورکاو پلار له ترجی قامون الله ترجيرون الله ترجيب بيان الله قبیل العلماء لون الله تجارتون الله بلڈنگون له دله ترجی ور کوي پیغمبر الله پر دی او پیغمبر پر دی جهاد پر دی الله وی فتربسو هغه وخت کنه خلق چنه خپل مالونو کې بلڈنگونو کې اختره یاره جن شروع چنه میجایلل برازیه زوم فکورون ولګی رواني دی وا پسندیکل کنه حبای لکم من الله و رسول و جهاد فی سبیل فتربسو انتظار وکي حتا الله بامریه اردیتے راتو کہ اللہ تعالی په حکم خپل سره چې دنیا کې عذابونه دي اوس دا دنیا کې عذابونه دي کار په مسلمان یو یوځه کې چې هغه په غرب کې دي دیمه کې نوولار دي خپل ځکه په غرب کې دي دسرې ایس حالات اسباب نشته جات کې شهیدان کېږي دالنګې خزې رسواکي کې بې عزت کېږي اده ورته ګوري ته الله په خانه ویلو کنه مخ کې نو ویلو یوته راځي کافر به مسلط دي والله لا یات القوم الفاسقین اسم وختې مسلمان تا چې زنه ژوندونه کوه پامند کنا ځم د ملک دا خو یو مزکی دغه د لک مزکی نونه دا نو دلته چې دا کافر مثلث نو فلسطین ظلم مطالبه هیر شي تبو دا اسرائیل خود دورونه او چرتا دا چاین نو د انډانو دغه مثلث درمانه دغه نچینان چې درمانه مثلث بلغه نه روسان چې درمانه مثلث د یوستا مسجد تاسو واغی کیه طالب اوه فلسطیني دی تب وه یاره فلسطینان منه خدای اسرائیل ان چې یو کنا داخل اخو د نړیوال مدثر د سرداس له وکلا کدا دا چینان مدثر د سرداس له وکي دا, دا, دا, دا, دا روسيان کدا مسلمان نه خلشه د ایزازه په امنه حکومت ویل کله چې موږ په امنه حجاز مسجدو تم وایز په امنه څنګه په امنه دښمن خلک او ته ایز په امنه یو غندښمن نه بول غندښمن نه هر طرف نه در, در تلاقیر دی اتاوځه پامه نیم پاره مې څنګه ورکه نستاهالات سکړ دي قابو ستا موبایل قابو ستا بنکونه قابو ستا تجارت قابو ستا چرنا سره قابو ستا هر شي قابو کړ دې څنګه باندې چار شي دنه لاړ نو په بیاو ګوري دا ظلمونه وچوي دنیا ظلمونه وتعالى يرشي بیا اوش کړه نه غلې فتربزوا حتا یات الله بامره وللا يهدي القوم الظالمين لقد نصركم الله تحقیق سر امداد کرده الله تعالى استاذه في مواطنه کسیره پاغازهون وديره كيم ويوم حنائن او جانب دارنگی پاغازه د حنائن كيم مورخين لکيم محدثين لکيم مفسرين لکيم مكیه تقلص نبی علیه السلام لارد غدر شان شوکت سر نبی علیه السلام غدر عجز انکساری اظهار کون لكن در اطلا غدر شان شوکت تکنه اسلام جنده با مكیمان اولا گولا اغه دښمنان چاځلي دښمنانو اغه چې ورته ورونه بند کړل څوک چې به توله یو غاډه څوک بل غاډه ابو سفیان راغی حضرت اب اب عباس او تحوی چې مکه زمونږ چې مغه مرګري قریش داغه به بخکني وشي ولی دوی ته ډیر زیات تکلیفونه ور دي ملک شړل دي زامن و خوز و دا تکلیبونه ورطور کردی دودوخو نن لاس برش دوبا خود قراشو بخکنیو که طبابا کی سلار پکار دا نبی علیه السلام ته سفارش که و سوک عبا سفیان کار دنشونو بچ پای وی کمه دا بیتولا تا سوک دنشونو بچ پای وی کمه دا سوک اصلحا او خرزی سرنگونشونو بچ پای وی کمه دا سوک چا خفل کور کې دن ور جب که ب اوس ل اوسله بیا اوس چې بان ته را دغ کو خاې که نه کله چا بوسان داې دا چا بوسوفان کور ته سکلاهغ نه دی ې نه کېږي ل یوااض چې زما کورته را شي کسان بداس چې زما کور ته نه را ځي چې تالو خلک ما په نه را کړی بیا له ته ول خو بیا له کېده را ځي ټول خووج نو ش خپل خپل کورې خو راځي که نه بیا په د ژوند میدان تراته جو هغه مقابله وکړه دا مقابله اوس له خنینولو سوي حوازینولو یره دوچانه منجوانانو سره جنگ کړی مجراون ته ګوره جنته ګوره مکه کافر ته وګړو منجوانان دي دوت بیت الله منجوانان دي دوته ګوره او جنته ګوره دوه سو ګیدل نه دلکه ا جومون سره دوه راش کنا او او تاس کې او اطراف کې هغه تیاری شول وکړه نبی رسول الله ته پته لګیدا لذ زرک اسان چکم مدینے تلی او 2000 اسان نور نو مفصلینوی حوازن نو سقیق مقابله لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر روان کم زنیوی چ 10000 او زنیوی چ 12000 زنیوی چ 18000 لیکن 12000 اکثر 10 چ 10000 مدینے والا او 2000 دانی مسلمانان دا, مسلمان دا مشل حوازن ولا او پتہ لگا ناغو میدان تراغل میدان دراغله غوی چې دوست سو غیدل نه دی میدان کې دوه مړښیلې پښې دوه تمانګ چلوخې تا دګرند چلاړ راوړ نه چا وغه شې سم کړنو بیرتښلل ډېچ تجربه کار مخ کړل نوې تاسو نه سره کړه نو هغه تن پکې وی ما مونږ مغلوب شي مونږ خو اغه چې 1000 دی ما 2000 دی مونږ خو زیات یو لکه مونږ داونه ډبل یو دګ کې ساده لیکن دا د چې اول وحلت کې دا غوښته دوه تین مشلل ولی اذا انجمتكم کثرتكم الله ير او کلچ بیا کوم اصل مجاهدین و غمر ماخت اصلل وبیت اسمسکل لقد نصركم الله و تعقي سر امداد کړ دې الله تعالی اساس په مواتن کثیرا پا غزو نو ډیرو کې بدر کې او احد کې احزاب کې دې کې الله تعالی اساس امداد کړ دې کنه و يوم خنين او پارز دو خنين کې اذا کوم ک سرهتو کوم کله چې تعوب کې واچول تاسو تاسو ل را که و کوم هغه سرهستاسو زیاتوالی ستاسو مخکې مو و که نه نه بیاې سره غ زواات ګانو ک شیک شو دی کوم کې پ خپله شیک شوی دی ځنو کې ې لګل دی چې لیګل دی غې ته سریا وي په خپله شیک شو دی نغ ته غ ضات ووي لکهڅو کوو کوو کڅو دغرنې سرڅوک پ سوکوي 48 سوکوي 40 سوکوي 38 اختلاف ته باندې کې نبي عليه السلام سوکوي 27 کې شريک شه دي سوکوي 24 کې سوکوي 21 کې سوکوي 19 کې البته جنگ ته شه له نه غناو کې شه دي نه ځونه کې بادر کې اوحد کې احزاب کې خیبر کې پريزه سره بني مستلق کې فتح مکہ ادا رنگي چا نه خونين قائف دي ځونه کې چې نه جنگونه شي دي او د نبي السلام په خپلوا نو ده خوننن کوم نبی علی سلام په خپلواکنه وی دا جماعت کوم کثرت کوم فلمت کوم شیا ریس فقدردارنه در واست دان شین چې وضاقت علیکم الارض او تان غشلا پتاه سمې زما کا بیمار خوب سر دي فرقه کنا ډیر زیات ویالات اسبابم دیرو ثم وليتم واپسو مديرين شاګه ځون کې همانذل الله سکینته او علی رسوله به راول الله تسلی سکینه په پیغمبر خپل مننه په مؤمنانه من نه وانزل جنودا لم كفرون او یل قداسه لخرت تاسونی له د الذين كفروا او صدا ور کا کافر ہوتا داگون اډیر او ډیر سامانونا اغه چنه واغس القابش جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك لا من يشا بيرجوك الله تعالى دين رستم تاچو وخت والله غفور رحيم دو یرا بل شبا چې منسر جنگ ولي کوي ججن ای دن دن تا سر که مشرکان که نه سر پرې لا تونه فتنتون نه تون یاویلله نام ممن نام عمل مشرکوونه یا مشرکان چې دی نه جسون د پلی خلک فلا ق مست حرام د دی نه حرام سر خانته دغاامې زه رو سره کال نه نه هم کالو که نه د د کال نرو سفاونند لږې د چېس به نهدن نه کېږي ک معتن که تاسو مونږ مشرکانوې پونی نو بیا به خموله خلاک سو کراوی قافلیبب بنشی نا ک تاسو یاره ک تاسو فقر فقینا فصاوب یونکم الله من فضلې زدہ تعالی <سؤال> او په پروا کې تاسو غریب ک تاسو من فضلې دې فضل <سؤال> خپلنا انشاء کو غاړي دانه تاسو پابندی په کافیرو لګوي نو سبا هم د څه سوچ ته کنا امریکای نه به کاټو کو نو روس نه به چین نه به کاټو کو نو مونږ بس کو او قسمه کای فصاوب یونکم الله من فضلې انشاء ان الله ان الله العلیم الحکیم ان الله بود حکمتون والا دموایا قاتل الذین جنگ وک دموایا چې به قافلی به بن چې بنندگی دغه قاتل الذین لا ایمنوا بالله ولا بالیوم الاخر اسباب د جنگ وج د جنگ دال کې ونوشاق الله مخکې رسولت کې سورۃ انفال کې زکه کو چې بنوشاق الله ورسوله خلاف کې چې الله او رسول غلطه وي زکه جنگ کو چې من الله واللا یو حرمونه ما خرم الله حلال نګه سدونونه چا الله خلال ختااشلم والله یو هررممونونه ماخررم الله حرام نګنی زونه چا الله خم کرد دی رسول پی غمر دغ بایان کرد دا میې ولی دي نکه خپل طرف نه خلت حرمت خوکم شي لګوری دا کار د الله دی مت ما خلله الله سررف دانانونې که بن حکم راغې مه ما خلله اللهلیمه تو حرممون تکه مون ما نه د څوک را تش کال ناراضه ولا ما حرم الله او حرام نه غنیغه چې الله حرام کړ دی ګره خنجر دی سود دی داسې دونه و حرام نه غړي کړه ور رسول او پیغمبر دغه بیان کړ دی ولا دينون ديد الحق يا اطاعت نه کوي د دين حق ته اسلام دي اسباب د جنگ دي کنا الذين اوت الكتابه دا کسانه نه چې کتاب دي حتا يو تل جزيته दुसरा جنگ کوا کوا کله و جنگ د مسلمانانو چې جزیه راکړي کنا اول مسلمان شاہ نکی کی جیزیاں راکا کہ نکی کی جنگ وسلوکا حتی یعطل جیزیاں تاں یادین تردی چی راکی دو جیزیاں ورکی جیزیاں اور یادین پلاس اخپل منی وهم ساغیرون ادوز زلیلی ساغیرون آل سیر لکی تاریخ والا او سیرت والا ہون چی ساغیرون سے سا مطلب دے مطلب دا ہے چی مسلمانانو امیر قاضی بادشاہ بناسی اخپل طخت منی او د پخپل راډي دانا چې جما بل وسه جما کا دا بل بلل کلا پیسې واخلہ ادا ازما جما کا جعفرن کی دکاندار د پیسو د داور کاونه ځوا ما ته پیسې داود نا آن یدن هر یو کتابي با خپل دزیه پخپل راوړي مسلمانانو بادشاہ بنا شي دایب شي چلو کی دا چې ګریوان نو انسی و یا حذو هزا حرکت په لور کی ابا باغای نرست ویناو کی جزیه یا عبد الله جزیہ یا کا دیا اد الله دښمنه دین او پسغه پیش کی و هم ساغرون ذلیل وې کنا اسباب د جنگ دوسر ولې جنگ ک ځکه مشرکان دی پلیت تین والی کتاب وسر ولې جنگ ک ځکه دا هم پلیت کنا دوشر کې سو کوي زید بن الله سو کوي مسیح بن الله دا هم سرت کنا وقالت له و او زید بن و يهو چ او زید السلام قال جعل الله زيد والصل قال رستم صادق شن تورات ولا یاد ده وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يا فايهم دا نو خبر دي بیا فايهم سوته په خلیمنه خبر اخو ار یو په خلی کوي کنه قبل دي اخو نه کوي لکه ذلك قولهم بیا خوایم تخلي خبره نه وينو به وسه هيشتو په تهولګه دي بل دي نو خبر راو وتل دي وسه هيشتي نا بیا فايهم ځای نه قلله نه کفرو من قبلو یوشاننیال لیکې پهخواانو کاثرو سره قاتلهم همم الله بررب دی الله تعلا دوله یو فکون چرتهه او لکېږې د ح نههته خصو اخباره هم مروبان هم من دون اندونې الله د دو ش دی یو شرک کې دا او چې دو ګوره ابن الله ابن الله دا شرک که نهګ سرک دی هغو اپل ملایان نه او داررنګې پیران اختارون ګړ د د حالو د خامو تامرن گنیل کرن اتخذو غنی دو اخبارہم جوڑ کر دی دو اخفل ملیاں تو پیران توئی لیکن د نسبت یودو تشدین غلطو کنا اتخذو اخبارہم اخفل غلط ملیاں ورہبانہم اخفل غلط پیران ارباب الخدان من دون اللہ سوا د حرام کی دغو تابعو کنا حاتم ابن ابا او عبادت نہ کو <اوما> او مه چې حلال ک او چې حرام ک نتا سو منو او نغی ااو د قده ک نه د قری عبادت د قده نه چې تاسو حلال او حرامو کې داو ته به خدا الله کار دې هر باب امین دون الله ول مسیح او ماریه و ما امروه اته حکم نه دې چې ما غد دې خبرې یام بو دو اله واحدہ چې د عبادت کې یو اله لا اله الا الله نصره حقات د منګی شوا دا غنه سبحانه پاک غد هر قسم شرک نه حمو دغه له سره شریکان جوړي حاضرې دون دو غوړ یو څو نور الله چې دومړکی رنا د الله چې توحید دی دین اسلام دی بیا فاه هم کوخلو سره بلا دلیلا ويا الله نور الله تعالی الا یتمنرو مگر دا خبره چې پوره کې رنا خپل ولو کری ال کافرون اگر بد بدګنی کافر کافر وګवाडी چې دا ختم کی لیکن الله سوवाडी والذي الله عز وجل ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فهداه سرا و دين الحق و دين الحق سرا ليظهره على الدين كله زي خالد كما تمام الدين من ولو كرهه المشركون ابو ختمول غاڑی الله غالب کول غاڑی داخل ته الله خبر او چتا ده دین د پاره رکاوټ شرک دی دین د پاره پیر دی غلط مولا دی ما افسد الدين الا الملوك واخبار الرسل و الرهبان وا اخبار رسو و, و رهبانوها دلتوی کنا دین د پاره کاوار مشرکان دي نو جنگ وسلو کا قاتل المشرکین او قاتل الذين لا یؤمنون بالله دوسره جنگ کا دا رنګي غلط موليان دا ورو کاورت کنه دین د پاره غلط پیران دو مزان بچا یاو الذین امنوا دیو تا پیر شه ده پیر شه ده نو ګورک پیر ورک الله وکنا لا یاکلون مال الناس بالباطل دا وریږي په خبر اس مولا ده نغذر ا دا بدهتیغ به نه کو پټې ا دارنګ چغا مخکې او ب راغلی پرانو سرمایه خدله ټونه نه غریب پیر چېغ چې پتن دی تین کوروړ ک چار د د ټولو غریب پیر دا دی چې د تین کوروړ روپی به بکې پرتې دي دا ټول نه غریب پیر دی مالداره چېغا چا چې دو چ کوروړه چا کوروړه چا دی نهبره دا. دا پیراندي دا د کوم راغه پ او دنه نستسته لکه خلکوله راغې که نه نظرانې یو تو دا چلوه یو تن را ته ووي یو تعزه للوکه سر روپ لګیاې دا کر کې که نه یولهجنناو لک په ډه ش نهکن عملو ک چته ایمان در کې ان نه من د اخبارې روحمان یقین ډیرر د ملییانو نه ډیر د پیرانو نه خلک وګ میلاو مجانو پسې ده چغه پیرانو پسې دمه مونه واچو تاوین درلوکا اکه موز کوا دواغان له والا سارا ماخام هر تک چې تپوسو کا دا مصیبت نه دی پیغمبر سدوا خو له وا دا غم دینو دل پیغمبر سد پیغمبر دین خو کامل لیکنه علیو مکمل تلکم دینه کو هر غم د پاره دعا اشتها کنا تردا تپوس نه کاو هر دي چنه مله نه مله دمه واچو او تاونه دمه هچی کنا اینه کثیر من الاخبار و ډېر د دی پیروناډې دی ممللیو نهله یا کلونه ممالله ن خو ونه د خلکو بلبات نه په نارا ایدونان سله بلباتې ولوي ځکه نور ملیو مال خوی که نه مون هم د امیانو مالخورو که نه د که په باتل خوونه دی که نه دونه ډاکې خونی د دا خو ډاکه لګئ اوانې په ناروو طرریخه نډی طرریق اخلیتي نهمان نه خلاص ای س دو نان سیلله مونږ خو چې د اللهدن ته را ش دا زمون طرقه بلبات نه ده بل ای س دوان له نه ده ولذین یک ندون ذهبا ان کسان چه خزانه کی ال ذهب والفضا سنو چاندی ولا ينفقون فی سبیل الله نخرکی پلار د الله کی دل د خلقش کال کی چا ذهب وفضا دو سیندون دی ولا ينفقون ها زمیر هغه مفرد دی نو به وی ذهب وفضا تسلا راجه کا یک نذ کن سره راجه کا عباره اموال جمع دن اوی تر به ختم شي کنا او کینی قران صادق کی دوه تابع فبشروا الذين انفقوا في سبيل الله فبشرهم يا ذا المنان يوم يحمى على نار جهنم وارد منچ گرم بکړې شي دغه سیدونه په ور د جهنم کې دغه مالونه چې دیکم خزانه کوي ور د جهنم کې و گرم کړې شي دا مالونه چې چا خزانه کړې دی الله حق پکې کنا دا کوي تاسو مال پروت دی ځکه الله حق ته کنه زکات ورکام دارنګي غریب حق ورکام جنانته هغه سره مال پروت کال پتیر شو زکات دی ور کې کالیو سره پراتی دینو تاسو ته کیما سره دومره کالی دی دیمه زکات شته کنه تاسو نو که او کالی پراتی دی نو چې کالی ولې کال وخت سونا پرتل او هغه نصاب د زکات تور شیدو زنانه زکات پور کی کنه کنه ور کیږي فتو کو به ها جباهم هم ادارنګ او مارو هغه بچنه هغه چا پیر شیدنه کنه دی به شو ورته کنه او به به لکې داستا خزانه داستا غمال لې مال زکات سره که مال حفاظت کیږي فتوک و بیا جوابهم جنوبهم داغ لکیږي باغ سره او چریده د ولی د الله په نوم را کنو اول مدد او چولې شه و جنوبهم بیا بیا پډاډا شه و ظهورهم ابا بیا بی شکړه روان بشه ها دا, کن. دو دا, دا, کن. دا ما کنتم الانفسکم دوتو ولیکيږي دا ساغه هغه دي چې تاسو دا مالو نجمه کړو کنز تم له انفسکم دا خزانه کړو لپاره نفسونو خولو فزوق ما کنتم تکنزون مالالم جمع مکه پیدا نه 파را استفیدداشت لکنه تغير کی گرمی یا تپه دا لکېږي یاوبل رسم ولی موسره جن کیږي دا الله قانون بدلاوي کنا الله ویتا محرم دتا سفر دتا ربیع الله بیسانی دي اته سره پاسه وای مونږه محرم سفر دي تبو سفر بل دي تبو ته کار منه پابندی انای د تشهور نبی علی سلام بی اعلان وک چې څنګه الله زما پیدا کړو ایو نظام الله جوړ کړو اق کی تو دې کوستو تبديلین شو کوله لکه ان عايزه د تشهور یقینا شمار د میاشتو اند الله الا الله په نظم نه است 18 شهر نه دولس میاشتې دی په کتاب الله په قانون دی الله کې یوم خلق السماوات والارض دی غرض نه ته الله لازمه آسمان پیرا کړ دي وتق میاشت پک محرم و دې خلقو تبديله کړو دای بوتو بوتو بوتو بلی تا اوس بیاق کی طرح الله چې کوم و خل الله مقرر کړو چې دار محرمه نه قشلا مینار اربعه الخرم دی دولس د دولا څنګه څالو د عزت ولا مې اشتري څالو دي کنه اغه مخکې موږ بار بار وې رجب د و ذوالحجه او محرم رجب بیا درې پر لبسي دالک دین القیم و دا دین د کلک په دلایلو خر عنکبوت پس روانې فلا تزیمو فیه انفسکم دې میاشتو کې پزانو نه مې جاته مکه وای وقانت الالمشرکین کفتن کما یقاتلونکم کافا راو موږ کله نه احترام میاشتري عزت او ساته رمضان میاشتو ولي پکې ګناه کوي دارنګ چې نو غد محرم ذل حجې محرم یاشته عبادت پکې وکغنه وقات المشرکین کافتا كما يقاتلونكم كافا جنگ وکې مشرکان سره کافتا مکمل ټولک څنګه تا سره جنگ کوي والمن الله مال متقين انما الناس زياده في الكفر رستواله د ماشته دې عزت بلو, بلو میشتو تا دا زیادت پک کفر کې محرم میشته ته ځي د سفر بوتلا لکه خلکو یې کنه یرادې مولانو ډیر کارونه وکړل یو کارې دا وکړ کنه یو کار چې دا وډیدا روزیچه کنه دا میشل باندې فږي مکه نه لا وکنه ژوند کې د لار راويسته دا مولانو کارو کو دا روزی جټو مر ژوند تکړل خوای هو به دا کو کنه سو ورتلاغه یراد محرم یست لګه په دا چر نو بل می شې دې کوم ځان لا وې می می جنگونه منګنه وک هو بل می شې کوم مغه فارم یو زیادت الفل کفر یقیناً رسواله د ما سودایزات د زیادت په کفر کې یو ذل به الذين كفروا ذل به الذين كفروا دغه څه مطلب دی به هرڅه کې هو یذل اذل نه کنا کړي وي ته خطا شي ګمرا کوي سره کافر څه مطلب یذل به یذل به کافر دي څنګه ګمराई جاتے پدې سره دې کافرونه یو خل نو عامو یحرمون عاما یو کال چنو حلال ګنیو بل کار حراما یواتوید د تمامحرملہ که څلور میاشت پوره کول لیکنه هغه چې مونږه اړ یو پوره کوکنه وای د ورځې یو میاچ ورځې نه سلی اره میاشت نه نامغه رمضان میاش پین دا وې څلور میاشت پوره کول د کال کې یواتو چې پوره کې د تمامحرملہ خو ار د میاشت چې الله حرام کړ ما حرم الله وحلالي الله حرام کړ دی ځان نو کار شروع وکنه د کال مو محرم تا سفر وای یحلوا عامه او بل کال بچین نهغا هغ ته محرم ووي اویو هررم و آمن صرف سور میاشت چې پوره کول دغه چې هرري که نه ور میاشت چې دا سفاوننی کوې بس کیتن راپاس ی ورځې پ مزونه کولدي که نه په یوزل کې د قشانې کال کې څور میاشت چې اخترام په کار دیغ چې هرې نه نه آار ترتیب دی زون هم سو الې هم دکرشي دو دپاره بد عملو د دو واللهله یاد فون کاثرین الله دایت نه کو کوم ته يا ايها الذين امنوا امناكم ما لكم تريضا قيل لكم في سبيل الله اسبطيان وغش مفاقون وغشفات شرو شخا شفات شخا فكثر نجات تلك شفات كواحتنا تلونوا بيدا يا ايها الذين امنوا لكم كل ويلتا في سبيل الله وجه بل رجال لكن اساقلتم الى الارض درانا ارضیوزه نه دقته زور کوي تاسو په اعلانو تاسو په دقته که کوي ارضیتم الحیات الدنیا دیم تاسو پسند کجو د دنیا وینل اخرت اخرتنا فما مت الحیات الدنیا فل اخرت الا قلیل نه د دنیا په مقابل د اخرت کې مگر لږ الا تنفرو ک تاسو نځي لا انسیتو جهاد لا راز دی په کما دا سدا در ليمان صدا بدر کتابه صدا سخت او یستب عذاب علی ما دل قومن غیرکم او بدل کې ورا اساس نور خلق چې او به jihad کوي ولا تزرو شي خاصو ځرالم رسول الله تسي شي والله وعلى كل شيء قدير چې تاسو ختم کې اساسو پځ نور مجاهدين پیدا کې الله کن سورو کتاو امداد نه کوي د پیغمبر نو فقط نصر الله پاک سر الله د امداد کړه او اخر ي ال الذين كفروا کله مجبور تو تا کافرو ثاني اسنين دويم د دوونه ازهما في الغار کله چودا داړه په غار کې غار سور کې ايز يقول لصاحبه چې د خپل مګری تهله زن چې غم کوه غم جن کېږ الله معانه کافر لاړ که نه غار دو یا رسول الله که د خپل قوته ګوري نه نومونږ به میې د بیاره سره دن نه شو چې دن نه شو نو دلته چ جوله راغې جای واچوله کوته راغله چېغ غ واچی او بلې غ نه چ کافرو چره دن نه تللی نو دا جوله جالب خ ماته شو دا شنو د ټول لر لر نه راغلی او ګوري کنا خه ځکه چې الله په قبضه کې دي کنه وکړه کته شي دا وو چې رې د الله په قبضه کې له وار سره ملوار دو کته نشکته ګل خلقې کولار دن نه نشکته بعض مورخینو نکللې چې ټن غار غاړي تکې نه واستو په حساب کې هر غاړي تکې نه واستو په حساب کې ځان بربن کړه ګور هغه ته سن الله چې نغون راندکړل مغا <مارا> خپل مرګیتو مو کو صديق رضی الله تعالی نو د دې د دې مفسرین لیکي دا صاحبیت قران سره صاحب قران ثابت دا غي انکار کول دا کفر دی یقول الصحابي لا تظنن الله ما انا فانذر الله سكينته وعليه راهله جل الله تسلیه هغه باندې وایي ده او کلک کل بجونو بجونو دلم طلوه کدا سي لخرو چې تاسو نلیده وجعل كلمه الذين كفروا السفلى الله او ګردول الله تعالی خبر دې وکلیمۃ اللہ ولولیا ادهرنګی کلیما او خبره د الله او چتان والله عزیز الحکیم انفیروخ کفافا مسقال تاسو امداد نه کوي الله بھو کی کنه قاسه انفیروخ کفافا مسقال او زه کفافا کمیاستری ولا یو سیقالو ډیره اسلحه ولا کفافا فقران سیقالن ک مالداران یی کفافن هغه تاسو بیا عیالای ادهرنګی سیقالن عیال ولای اولاد والا داې خفافن صحت ولائ سقالن ببی مارانئ او خفف نوجووانانئ سقالن بډاگانان را نه خفافن پلیئ فقالن سواریور د سری شتی او خفافن بکارئسه کار دی نشت اوې سقالن کار او سقالن خفافن په خوشحالی سره او سقالن دیر چېغه په تلیف سره غشي راپاس ای، یا چین وغا خفافاً، تاسو چین وطاعت طرف تزاینو دیر سپکت، ادا رنگی مخالفت، ناسو درانا، مخالفت تاستا گران دی، اطاعت انفرو خفافاً، چی اطاعت تاعت تاستا سپکت دی، مخالفت تاستا درند دی، و جایدو بیا مالکم انفسی کم، جهادو کئی پلگو لده مالونو پکرولو دیزانو نو پلار دی، الله کې دا تاس لغور ادا کپی گئی، لوکان قریبا د درم س کې وې سامان د حاصلدو ولا قريبا نزدې لکه خیبر او سفرن قاصدا او سفر درمیانه نو لتبعوکا اغلېو کنا ضرونا نتبعوکم خبر کېوونکو پریتم تاسو سره جو نو هو پرغه لنتبعونا کذالکون قال الله الله تاسو ویلې نو لو کان ارهدن قريبا سامان د مالی غنیمت قريبا اسانه سره حاصلدو ولا و سفرن قاصدا او سفر درمانه ل تبوک انه دو وسامر ګټه کړیو ولیکن ولیکن بعودت علیهم مشقه لیکن لری شوی ده په دومنه غ سفر دا ورته ډیر لری خار سره تبوک مدینه 100 کیلومتر لار ده او چې تیز رفتار ګاډی کیږي نو پیه هم چې نو پورا ورځ تاله کی محمد روان شو چې موږ سار وختینه روان شو 8:30 تیز رفتار ګاډی کې ډیر غډ غډه سرلی هغه سولډر مزار رفتار رفتارم تیزو لیکن تشبيهه بانو نه خارنه موږ سروشتوب ولدي شیلټو ما سپخینه پورې موږ تک دی دور کې الته اوټل کې چاين ویلای و دا سوټل دا لارې منی سسزونه نو لکه هغه وخت کې ما د سومره بیا بانو باودت علیهم الشقا واسخلفون بالله اضو قسمونکه فنم سلورم اسمنه که فنم الله لیسنا علی خرجنا معكم کوم سو وسو کنه موږ تاسو سره ترې یو يوليكون انفسهم دپینځم بربادې ځانو نخپل ولله علم نه لکاجبول دا شپګم اف الله وانکا الله تا ته وخت نه ما فکردا ځنه خبرو لمه ازن د دې خبرو وخت نه ما فکردا ځنه منافقان د قلبانی وکړي نبیو تناورا اجازهته وخت نبی سلام پر خود کنه لمه ازن تله تا ته دا خبرې د وخت نه ما اف کړ بیا اف د تا قامون الله بوج اخې نه دی د نمازن تلهم قوال اجازه تو کدو تا حتا يتبين لك الذين صدقوا پر دې چې قراشي وتا ترشتيني و تعلم الكاذبين او پیجن دی تا اجازت نه کوله دو بهم نتل لا يا ستو کذين منو بالله واليوم الاخر اجازه نه واډي کسان چې مني الله واخره اي جهاد بهماله من فسيم چې جهاد وکي ولا ګول د مالونو پکړولو د زانو نو الله عليم بظالمين لا پ په داالمانو منې ان د مع ساې کلله دی نه داغوم صفت اجازت وواړی تا نه جهاتته د نهلو کسان لا منونهبلله دا چینو تممول یومیلخرې ورتهبد کولو هم شک کې پراتېدي ژړو جاګونه هم اوونې ارابی طررد ددون دو خپل شک ک چین ګډړدي اجازت بیما نه غواړی ایماندار سړی تا اجازت نو غواړی تا د صورتې نور لگ رواروی نور صورت نور لگ رواروی اینما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسوله و ایدا کانو ما اوالا لم یذرو حتا یستا جنوک عیات نمبر دے باسٹ بلکل آخری رکو دیکی وئی اجازت تانا اغا کسان غواړي اجازت اغا کسان غواړي چاگئی ماندار دي حتا یستا جنوک ایماندارتا نه اجازهت غواړي عدالتوي ایماندارتا نه اجازهت نه غواړي بيدینه غواړي مطلب دا عدالت ته پاتې کیدو خبره ده jihad نه پاتې کیدو حالت هغې jihad نه اتلو عمر ګټي اده ارضی طور منې ستور د کل دین حالت دا jihad ته اتلو خبره ده عدالت ته پاتې کیدو خبره ده jihad ته ځین بیا سکار منې زی بیا راځي نو تا ایماندار دي عدالتوي چې سو کوی منګنه نه زو نه دا بیمانه دي وله رادل خروه او که دو اراده کلی د تو لپاره د جهات لا دولهده نودو جهات لپاره س تیاری کړی وه یسم ولهکنکرېله هم بیاسه هم لیکن بد ګ الله تعلا پور ته کول د دوو جهات دپاره دوولسم په سب بته هم نو منیکل د طلوونه وکیېلهقددو مالقا دی نو ویل ل دو تا کې سره د نستونه لا خرج في که دو تاسو په لخر کې لاړل ماذا دوکمیله خله ن زیاتتی تاسو لپاره مګر نقصان هلته شي که نه ګډی وډی خبری و کوي ګوره خو تپاره ول لاړې اواپسل که لالو ل کوم خاواه دلته و لا لو خره جو في کوم زاددو کوم الله خبره نه زیاتې تاسو لپاره مګر نقصان نو لسم ولا او زه خرا لکوم او ډرنګې منډی ووي ستاسو په مابیین کې پچو غلی سره چ خللی کوې که نه وله و خلالرا لکوم لسم. جبو نکوم الفتنه تا واڑی پتہ شوکه اختلاف دد دو کار ویو ته یو بلته بل وی منافق سره دین کارونه کوي خطا کوي کنه یار دا کار و ډیر خوشیولیکن فال کې دا سی وی پلان کې دا سی وی دا چغلیانه کوي نو تو غلان زرم کار خلادی کنه سره یو بل نه نفرت پیدا شي وسړیوبل سره ميناله ته لاړ یار فرانکيجه کې خطا ته دا سی ویلو خطا سره ډیر ميناله کته ډیر کوشش کوي چې مینا پیدا شي وین پیدا کی دا چغلی تو مرلو مرز که تا ته چا بد وي کنه چې پلان کې سړی تا ته بد ويل دي پلان کې سړی تا ته بد ويل دي که تا ته چا وي نو بس بیا چې لري پریشانی جوړ شي ولو الاوزو خلالكم مخام مخام منډې بو وي دو خلالكم کما بن اساسو کې او غلی سره یو يو بلته چوغلي لرسي کنه جب هونتم الفتنه تاله شکې پتاسو کې اختلافه غواړي پتاسو کې اختلاف یا جوړې پتاسو کې اختلافه کلاڑکنه لار کې عادت مکمل او شی او ورځ د خپل کې سفر دي نجديو خبري بکې بل خبري بکې بل خبري وکې الله یو فیکم لهم ذاتن يبونكم الفتنه بين غصم وفيکم سمعون لهم اساس په لخر کې جاسوسان دیغو دي داش پارسم واستا دا جا... لخر وستا جاسوس په دیغي والله عليهم بظالمين لقد تبتقول فتنه من قبلهم دا نیم خبرونه در تحقیق سره دو طالع شکړه و اختلاف من قبل مخه لدینه په خود کې دات لسم وقلب لك ولله عليم ظالمين ظالمان دي دا چه نو لسم او لقدت تغل الفتة من قبل دات لسم وقلب لك الامور او جوړېسته خلاف تدبیرونه دا نو لسم حته جا الحق ترديت شرای حق و ظهر امر الله او کارشه حکم د الله تعالی کاری هون دا شلم دو بدګنی به مسلمانان غالب فلم دو بل ول شيلان انما المشركون نجسون فلا يقلب المسير حراما بعدا بم هذا دوني و بدلغي دوني بدلغي دل نو بكار كان ومنهم الذين دون منار سوكتي يقول ذلي حسوي ترى منافقون ما لا اجازه تراكا ولا تفني ما في فتنكهم تمام وطلاقهم ذلك في فتنكهم تلاشم تعمل مسترغي وليكي ادارن تغ لاكي انا في الفتنه سقطتوا دا ولا تفتني ما فتنك متلاقوا ويشتم على في الفتنه سقطتوا ويشتم دوك فتنك مخنا دو براتدي دا منافقات كن لا فتنه دا وان جهنم لمحيطه بالمكافرين فتهو لك المنافقان كافر ديكن ان جهنم تشخامخه لمحيطه بالمكافرين غبات فخاتك فكافرون وبني اعوذ برشتم ان توصفك حسنه اقور اسی کی تا ته صراحت تسوهم نو دا پدوم نه بدلږي خپکې ښا ستاره په حد باندې خپشلل څنګه سمر کرے ده و ان تصيبكم مصيبتون اقور اسی کی تا ته سو قولو یقولو دوه قد اخذنا امرنا من قبلو خو عمل کړځه په خپل سوچ او فکر او په خپل تدبیر باندې دا سړي رښتنه من قوله مکه لرينا زمو راي داوه مونغه خپل راي منه عمل وکړ فشل وکړو خود کې په غو بيه جرام موږ لاړی نارغلو نو بچلوم هغه لاړل نټول په شهیدان سره علاخد نام رانا من قبلو موږ عملو که په خپل تدبیر باندې من قبلو مکړه دینا و يتولوا دو واپس یوه فرحون دو خوشالي 15 30 ټول تور تا ویلا یوسیبنا الا ما کتواللہ لنا لا یوسیبنا هرګن لګ یوسیبنا نره هرګن بنره چې موږ تای لا ما کتواللہ لنا چې الله د موږ د پاره او مولانا غزو مولا راحت ته مصیبت کراحت نو د دنیا او د اخرت هم د یک مصیبت نه فقټ د دنیا ده واللله فل توکل المؤمنون کراحت نو د دنیا او د اخرت دوه مصیبت نه صرف د دنیا ده تاسو منی چې مصیبت نه د دنیا د اخرت دوه نه واللله فل توکل المؤمنون پاکستان په ټول توګه هر تر پسونو نه تاسو انتظار نه کوي کوم مون نه الا یو د دوه اخرت او حالتونو دوه خوشحالی کنا باره بارک تاسو انتظار کوي کنه هغه د شي شیکوي یو د دوو خوشاله نه مونږ به د دوو خوشاله کې به یو مونږ منې خامہ خراځي او نحن نتربص دو او د خوشاله شي یا فتحا سر د غنیمت نه یا شهادت بی دا دوړه ټیک دین مونږ خو تاسو ځوم بارک دا وای دغه وخه دوه خبره یو خامہ کوي کنه یا وفتحا سر د غنیمت یا وشهادتې او نحن مونږ چې نتربص بكم من يصيبكم الله بعذاب من عندي دا وشتم او بیاي بیازاب مينن دي خپل طرف نا او بیاي دي نا يزم طرف نا قتل کا ول فتربسو انتظار کوي انماكم متربسون يقران منقصر انتظار كونتي قل توارتو انفقو تاون او کرها خرج کوي تاسو په خوشحالي او په ناخوشهي منكم هرگز نه قبليږي دا ويشتم انكم كنتم قوم الفاسقين يقران تاسو قوم فاسقان نه دا 29 وما مسته وما منعهم ان من الذين اكذلوا لرا ان تقلمهم نفقاتهم الذين اكذلوا چې قبول کړي شي د دوه خیراتونه خرچه الا انهم كفروا بالله دا درسم چې دو انکار کوي د نه او د پیغمبر نه ولايته او دا 31 نمبر ولايته او صلاتا راتنه کوي مانځي تعالی واهم کو ساله موږ دوه چې نو غډي رسستو ناراستوي ولا ينفقون الا وهم كارهون دا 33 نمبر دا صفات منافق لا يتون الصلاه الا وهم كسالا ناراضي مانست تمګر ډېر په ناراستي سره كسالا دي ولا ينفقون الا وهم كارهون او دا رنګین نه خرڅ کی منګر دا چې دوی بد غنون کې أغې لارم دا 33 نمبر فلا تو قام مالهم والاولادهم تعجب کی وانه چې تعالی ډېر والے جو مالونه ده دوه ډېر والے دي اولاد ده دوک یاران تا په غلط او مال داګه په غلطه وین اولاد به ولې ډیرو ثمال ولا الله ولي ذاتي اولاد ولي ذاتي انما يريد الله لكننوار دي الله تعالى يعذبهم بها في الحياه الدنيا 30 نمبر چې سزا ورکي الله دو ته په دنیا کې او تزهق انفسهم اچوږي نورو خلک د دوی وهم کافرون اچو دو کافری 34 نمبر ويحلفون بالله او دو قسمونه کوي په الله تعالی قسم ګرځي کنه په ما حرب خبره کې قسم قسم قسم, قسم. همله من کوم قسمونه کوي نه همله من کوم الله ما هم من کوم مللاکن نوم قوم یفره کوون دا د تاسوونه نهدي لکن دا خلک دی چې یاره کې د یارې ککشې یاریدي وج نه تااسوي نام دا چ نمبر قومون یفرقون تاسوونه نه دي و هم من لو یا جددون ملجان لی تا نه دي لو جددو ملجان که دو بیا مو می سر ځای او مغاراتن یا غونه او م د سسمستا لهله رزغلی به غې طرفته وه هم مخونه دو باغې ته منډې وي په داسې حالکې وانې چې منډې به ووي که نه سااسنګه مریله شو تاې موصبت راغ نو د ب د پرین کوي او مغالهیاک ده او غار و ګورې چلته پټ شوئ بیا به ل نو ونو چې موسیبت تر شي بار بهشي د غار نه او مد خلان یا اسمته داسې شی وې تنه نه نولهبللهله ضروره ورغلی به غې طرف ته حال دا چې دو به منډې نو دا 38 نمبر لول لو الہی 33 وهم یجمعون 38 ومنهم من يلمزك في الصلاقات اصلن الذي دا خلقنا داسليك يلمزك في الصلاقات طن ويطمن في الصدقات بتقسيم de صدقاتو کی زمان مال غنم تقسیم نور شے گرا المنافقون وراغل ما انصافہ ای انصاف نہ کرے او بے البرباد شه شه انصاف نکم رسول اللہ سوک قال مزوقاتان قانون ہوئی پتہ منی فبارد تقسیم اولو صدقات کی فینو تو منهارزو کدول سشی ورکن خوشاله شی 39 نمبر منها کدول سشی ورن کی دا ام یسقطون دو خپی 40 نمبر ولو ان امرذ ما الله ورسولهم کدوک رازی شی فاغ منی دو تورک و حکم سرا اور رسول وقالوا دو ویل یحسبن کافي دې مونږ لار الله سيوتين الله من فضلې د لچرابکه الله تعالی موږ خپل فضل نور سې دونه وا رسول په تقسیم سره نور نور نور زونو ان الى الله يراغبون دون الله ته یو رغبت کونکینو لکان خير الله کدو په دغه صبر کړی وي چې دا مونږه بسټه الله به موږ له سوندو بسو کینو دا ودوله غورا وکنه اسم مالک الموت بلا سراغه یو به دا تقسیم وکارتي بل یو دا شی تقسیم وکارتي اللہ مصرف خی انما حق یا ورکول نسمت لو به د انصاف نه دی بل هو د انصاف نه الله چر مسرف کوي کړي نه مسلقاتون یقینا حق دانند صدقاتو یا ورقل د صدقاتو للفقراء او لقاره د دسمت له صدقاتو یا انما صدقات یقینا ورقل د صدقاتو للفقراء لفارده فقراء ودي والمساكين او مشكينان والعاملين کاركون کې الیا پاغي باندې څوک هغه باندې مقرر دي معلوم ورکا کنا ول مؤلفه قلوبهم لپاره د خوشاله لو د زرونو د نو خلقو نیو ني مسلمانان شي دي مغوله څور کنا قل مؤلفه مسلمان شي دي مغوله څور ک او في الرقاب لپاره د خلاصولو د سټونو خلاصولو د قرظارو رقاب غلام دي نو تا آزاد یا قرظاره دي هغه کړلو ورکا کنا ول غارمینا راته لږه هغه قرظاره توانی طوان پراغل فی سبیل و فی سبیل الله فلا رجاء الله کی تو تن چه نو غدا شیخ مصیبت پراغه غلام دین نو غل اور کا قرضدان نو غل فی سبیل الله و ابل السبیل و مسافر دین نو غل اور من الله دا فرض کړه شوی قانون طرف د الله نه دی چې مسارۃ صدقات و دغدی و الله الیم الحکیم و منہم اللذین بیا صفات قوی خدمت ناکانو من هم الذين تنتد دون كسانب يؤذن النبي 41 نمبر چه پیغمبر ته تکلیف قول سره او یقولون و هو اذن دغه وګدې تکسنګ غوا غاره خبر اورینو دې هر څه خبر منی دورت خبر اورو کړه دې ومني ک بلوا خبر اورو کړه به غوم منی دې وګدې وګاره خبر اوريدي خبر منی دې هر څه منی قل خير لكم دې منون کدا د خبر تاسو د بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ایمان د الله باندې وایومن للمینین دا یو ډیر مشکل خبره ای کنه چې هرځه کې د لفظ یو معنا ني کړي دلته وې سره کفر تاوړي کنه سماتلو دا پیغمبر چې د منی یؤمن بالله ایمان د الله ایمان یو مؤمنانو مؤمنانو ایمان سماتلو دې لکه مغج زك الفض اخقل معناذا يؤمن بالله من الله ؤمن للمننا اعتادككم ممنانه من نق منافقان مندللت إمان ف معاد اعتادك يمن بالله إمان دقال منني ويؤمن للمنين اعتمااد ف ممنانه نب منافقانه رحمة لل الذي عمل منكم رحمة لپرة ممنانوا تااسنا والدين جو رسول الله بقول سره لهذاب الندي دو ل چو کول تر تکلیف را سي هغه تر اغله عذاب درناک تي چې فلسر سي غلو په طريقه ولا عذاب ده يقلفون بالله باسف دا 41 نمبر يوزون النبيان 42 نمبر هو اوزن او دا رنګه چا نو نمبر يوزون النبيان وي ويقولن هو اوزن اتره 42 نمبر ويقولن هو اوزن 43 يقلفون بالله دو قسم کوي په نوم د الله ليرجو کوم چې تاسو وشاله کې د ځان ناته کې اول بغډي وډي وډي وای وای به وراشي زما هو مطلب نو لکه یورځو کوم چې تاسو راځي کی والله ورسوله الله رسول چې حق ذات حقدار دی ان يردوه چې دوراځي کی اغه انکانو مؤمنین چې تدی مؤمنات کوم مؤمنه دې بیت تاسو تقسمون نسلقه الله دی راځي کی ادارنګ رسول الله دی راځي کی الم یا لغو هدو دا پته نشته ان ما یحادد الله ورسوله چې سو خلاف کوي د الله د رسول فم مطلب تہ اللہ قانون نمانی دے پیغمبر حکم طریقہ نمانی مے یحادی اللہ دا چر 44 نمبر گد قواحت سوچ کے خلاف کہ دے اللہ رسول فنلونا جہنم خالدن فیها دل فانا ورد جانم د میش پای کی دالک الخرج ال عظیم دا د رسولیہ یحذر المنافقون 45 یحذر المنافقون من یریگ منافقا د خبرنا انت نذل علیہم اغلی جنازل کړه چې پدې مسلمانانو صورت یو صورت تنبیئ اوهم چې خبر ورکړي مسلمانانو ته به مافي قلوبهم داغه چې قجرون دی منافقانو کې دی به ما نه ووري 45 منافقان هر وخت ان تو نظر علیه د دینه چې نازل کړه چې پدې مسلمانانو باندې صورت یو صورت تنبیئ اوهم چې خبر ورکړي دوه تا دې مسلمانانو ته به مافي دغه منافقتونو چې دې منافقانو زلوو کېدي مااف قولو به دغه مناف چې د دو پزلوو کې دی دو هر وخت یاریدل م صورتت راغې خر کې که نه دوی نګشي ساار را زمون قو ختونونه چغا خلکو ته معلوم نه شي اخیر ه توبه راغې که تمام هم قو ختونونه چې دا داداخللمتهته نرو دغټ غټ کبا ختونونه لکه دو دا خبره کې لکهه لیست از او تو تر کای توکرین الله مخرج ما تخزرون یقرن الله کارکون که داغنه کوم سینتا سو یارا کوی انداق <تصفيق> وا خاتون وسا سو خارکی عارفو بسماهم ده لہن القول تا توافید نه کرند ولرا غدا ملما خبری د چالاکتای خبری عبد التدا شفات گن شه درته خو دل ان الله مخرج ما تخزرون کارکی الله چا اغا چ کوم تاسو دغین یارا کوی ولا انس التهم ا کته د نا تاسو کې از کته ده خندا ولي کوله هم سبب دې استهزاء پولیس تاسو ان الله مخرج ما تحذرون کته ورته ته خندا ولي کوله دو سو غي يقولون فما خوي ودم انما كنا ناخذ ونلعب بنخذان مشغول ونخذ ونلعب نوتا 44 نمبر کنا قل ابل الله واياته ورسول كنتم تساجون اې تاسو الله سره او داغه اتونو سره پیغمبر سره ټوکی کوي دا 47 نمبر لا تا تجربانی مکوې قد کفرتم به باد ایمانکم تاسو اظهار دو کفرکو باد ایمانکم رسو اظهار د ایماننا داونه مول وکړه ځکه مومنان دین نو مطلب دی لا تا تجربانه مکوې قد کفرتم تا کیسر تاسو کافر شلې باد ایمانکم رسو ایمان تاسو نه هغه مومنان ونه کافر څنګه شتل معنا ماده وکړه ه به شکال نه را قد پټ کفر کوم تاسو ظار د کوفروه مخ بعد ایمانې کوم روو د دی ایمان نه مظار سره خوون کې که نمبر بر اناف په فت من کوم کممونږ افو کو یو ډلی کتان د تاسوونه په انافو کومونږ مااف کوو یو ډړه انپفتن ډړله من کوم د تاسوونه په ترف د توې سره الله وي نو عجبب په نه هم قانو مجرین نو صذاابور کو مونږ بلې ډړی ته ځکه مجرریمان دی نو نه هم قانو مجرین بلته او سر نور داو کباهتونونه خ تفصل سره منافقوونه مناف سرړی منافقا منافقاني زنا نه بعض هم د دو سره مګرتیا د پلی چې سره ک که نه دو ډیر خوشحالئ سره کې ډیرره خوشالئ منافیت چې مناف سره کې او منافقا زنانه کې منافقانو زنانو سرهکینو ډیر خوشالئ ته په تهول یعنی او سر سره کې نست خوشحاله شلیتهتهپهشاه چې زاد د مګریو. خ سرې سره کېناستې خوشاله نو خوشاله شي چې دمونه مګرتیا دښ خلکو سره ده بد سری سره کېنااست یا خوشالې په تووله کې د ستا مګرتیا د ده بد سره کېاسې خفه به یاره پ کار سره ولاړې خلک پر خانګره سره د کاره سری سره پلالار روانې خلک را ډاکو سرهقل سره روان دی د ښې پ کاره سری خلک پو نا سره روان ده یا چې نه د کنره سره سری پلا روان دی خلک یره کننجری سره روان دی دا المنافقنا منافقان س وال المناافات ومنافقان الزلانا بعضهم من بعض دادوم دا دا اليوب المجردي كان مجررت استكده يعملنا بالمكار حكم ك منكر هنا عن المروفيمن كيد معروفنا يأمرون بالمكر بااس ها عن لل المروفي دا قو من كده خو خبرنا يعملنا بالمكر خلاف بغبر خلافته ال خلت الجهاان خلاف, خلاف, خلاف ممنانانه يعملنا بالمكر دكنا. يقولر يجلسل وانتهم، يذهب للقارنين في غلاء ويسالهم وإن يجلس النابقاء عبرهم الجماعة وإن يجلس النابقاء، تخططونهم، يسعرضل السنب الأقماء ويؤثر يجلس النابقاء، صدقتهم، والياقمؤك فلا يكمل آئاً؟ ألا تطيئят مرائكم ز traumatic ونحن رأينا بش Patrick. تفق في الله سبيان الله اندخل الله فال version الف Передار 첫 ترجمك وأن الله eyesقل پره خدل یا دو یادونه د دو قانون یې کړو ځانسا هم انفصام بل دې راضی دو ځان خیرخواوم نه دی چې الله یې کړکنا نفس نه مې ورشه دو ځان خیرخواوم نه دی ان المل منافقین هم الفاسقون د منافقان دوه فاسقان وعد الله المل منافقین وعده کړل الله منافقان نو سړوا منافقان نو د نانو سره ول کفار او کافر سره نار جهنمه خالدین فیه پته لګرا او خره حکم د ټولو یو دی یا حسبهم د لا بس ولا انهم الله لعنت قد جاء الله طال ابو من والهم عذاب مقيم ادول پار چنه اعظم دي دایمي التوينو نعمتونه هميشه عذاب هميشه كال الذين من قبلكم تاسو انتم كالذين من قبلكم تاسو پشان دي پخانو هاي قام وشده منكم قوها اغو دي سخت تاسو نه په قوت کي واكثر امواله واولاد ازيات په مال اولاد کي اغو مخالفه تمن راغ لنفس تمتعو فیدا سلکڑا دنیا فیدا سلکڑا من فیدا سلکڑی دا سرکړهغو ب خللاقي پ خپله برخمې دنیا کې ف هم تااتوم نو تاسووم دا اصلکه خل کوم په خپله بره کمم تا من قبل ل کوم لکه څنګه دا س کړړ پهخواو خللاقی پ خپله برخمې وخصو تون کل ل خوااضو فم تاتونوم دا چ نمبر ادارنګې وخصتون کل لج نه خوااضو داپل نمبر اولا کل لجن خبرته تمام هم په خای مخالفت حق کې راغری او خپل ترتیبه طریقه اختیار کړه هغه څه دګانې مو تمیلایي کی تاسو ته هغه په شان د شوروش لري حق مخالفت کی تاسو ته مویلایي کی او خوستم کلذي خازو ولایک حمت اتمالون فی دنیا والآخرة دا په خانی دغه مرګ لري دغه نخښه قدمونه تون کی حمت اتمالون برباش تلاملون دغه په دنیا او آخرت کې اولایکم الخاسرون دا کسان دوده توانيان علم یاتین چا چې نه فرمانیکو ولا مخالفت کوو لروما ذا من نذرغلي الم <سؤال> ياتهم ان تراغله دو تنماو الذين من قبلهم خبرت فوخانو قوم نوح اجانو سمودا وقوم ابراهيم واصحاب مدين او مدين ورا شعيب عليهم السلام قوم والمطفقات التكليشي كلي قوم لوط اتتهم رسلهم راغدوا بغتوا ببرهان بالبينات فقرد دلائل المعجزات فما كان الله ليظلمهم نذ الله ذات القدس ولكن كانوا هم يظلمون ومخالفه الله وجهد الكفر والشرك یا قوم مقابله کی دایوبل سره مقابل دی الله ایتہ منافقان بځاپه خانو شان دی دل دلکم غدی مقابله کی مومنان ول زنانا مومنان سړي او مومنان زنانا ول مومنون مومنان سړي مسلمان نه دی اندرون نکلک مومنان اندرون نکټی زنانا بعض ماولیا بعض ذاتیو بل مرګری دی امر بالمعروف ان دا دا و نهن البلکردی دادی عام خلقو کار نه دی غیريږي یره د ما بدنامي وو مشه معاشره کې خلق زمو مخالفه تو کې ناغي ریږي خلک مسلمان خلک مؤمن خلک مؤمنه هغه امر بالمعروف کوي کنه زنانه خل دې کې یره خلاف بشره قانونه کېږي ادا موجود ده یره ولی دولګه وای ولی چرن غیبتونه کوي ولی دا کار کوي کامر امر بالمعروف کولو شي کنه خذ مجلس کې ناستلا یو دیندار په خوف خلک مسلمان ده کلک ایماندار ده هغه مخکې دولګه ولیکيږي یا خځه ګړيږي یا صندې وي یا جنه جنناو ترغی بر کوي یا دغله ډااکو ترغی بر کوي یا د کور وانولووا د دارنې د دوستانو د یارانو ترغی بررکې دی ته پته لږي دا راپاسشي و کنجرو رنډو داسې کوئ هغې فمنی لږي که نه یا مورونه بالماروف حکم کې د معروفوان د منکار من کوې د منکار نه او حک کې د معروفو را ش دی کاروکئ ها ش مو کوئ طلاتون وکئ نفلونه وکي س خبری وکئ اوی امر بالمعروف ونهي عن المنكر کی دا دی اماندار سړی او دی اماندار خځی کار وکنه چې د معروف کار شي نو دایي حکم وکې بلته او دی تا منکر کار شي نو هغه نو منکې خلق او یقیمون الصلاه و پابندی پابندی وکې د مانځ کوم زنانه چې اماندارې نغې نموز نه پاتې کیکنه او اوزر نه علاوه و یقیمون الصلاه و ایتون زکات او کی زکات و ایتون الله و رسولا منال خبره د الله <سؤال> و رسول <سؤال> کوم زنانه نموز پاتې شو بلا وجہ پوښږي دا کنا. کلک ایمانداره نه د کنه کلک اماندار سړي نه او کلک امانداري خزنه موز چرته نه پاتې کیږي چرته هم دا په پلار ومږو سفر وکي حسنې ځانانخ خلالي ګاډي نه کوشي او خو پورقه کی دستاني په خپل مخ باندې جرابي پلاسنو دستانی دستاني په مخ باندې چا ساده خورکړې او لاړ شي خلاري موزه کی راځي خپل ګاډي کینی ورا سفر هم نه دی زار شیخ په موضوع کې دا چې یو نه کې بیابان کې زار شیخ بیابان کې موضوع کې منګروان یو لوی باب بیابان کې هلتو خځه اوس گاډي چلی دغ گاډي د خزو راغی ډرایور هم خزا هغه بیابان کې گاډي ودرو عټول خزو بیابان کې موضوع خبر کوکې بیا روان یې اسلې هر حالات کې مشکل کنا اماندار خځه علامه ده چې دا موضوع کې که سررح الله دا ک سا چې الله مدورحو کې الله زیز خقيم ې د لا ضرره ور ات حکتون والله دومره کلې ماندار سړی د دومره کلقي ماداره خځه ده الله سره عدده د جننتکن و عد الله المؤمننا چکېماندار دي وال مؤات چکې مادارې خې دي د جنتونو چې بي وند دغرونامي شب پای کې او مساک نه په یبا دا یون ځکه خځ په کورون ډریمننی که کور صفی اللہ وے چے قرونا انت دیر مزو والا سی جنات عدنہ پر جننتوں دامش والی کے اور رضوان من اللہ اکبر اور رجمنتا دلاد ہر نعمت میں اچتا رضوان من اللہ رجمنتا طرف دے اللہ تعالی نا اکبر اگد ہر رب ول دب جنتا انت وے شین نور غانی جنت کی یا الله یحل علیکم رضواني فلاس علیکم با دی ابدا دین رستم چرته نه خپکیګم تاس سنا با رستم په چرته نه خپکیګم وحل علیکم رضواني زه خپل رضا منته په تاس منی اچوم یعنی رضا کیګم تاس سنا دین او رستم چرته نه خپکیګم نو دا لوی خوشحالی شي په جنت انو من کان من الله رضا منتیه طرف جاللانا <سؤال> پو جنت کی اتبار و در طول نیامتنا و چط نیامت تی و دی پوخ ایماندارنا اپخی ایماندارنا اللہ رضا شکنا ذالک هو الفوز العظم دادلو اکام ابی یا یو النبی جاہد الكفارا والمنافقین و اغرط علیه ما خید اگو صفاتی ذکر کرل اگو اس پیغمبر توی جاہد الكفارا جهادو کا کافر و سر فطرا والمنافقین منافقون سر پجوا وغل ذالہم لک سختی ور تو کا پر اخری وخت گانه اخری صورت وما اواهم جہنم و ماواهم جهنم قسم نشل الوبسالم مسیر ابد زي دي ګرځيدو جان دا جانم یحلفون بالله 54 نمبر ما قالو دو قسم وی قسمونه کی یحلفون بالله قسمونه کی پونده الله تعالی سو ما قالو مو قستبر کی سوم دی ویلی الکه الله ولقد قالو کلمت الکفر ا کفر درو کړه خبره د کفر اوس پټي اپ کنزل پیغمبر ته توهین دیغه او کفارو به د اسلامه او کفارو اظهار د کفر کړه د اظهار معنا ولی منکو منافقان شفات کنه او کفر کړه د اسلام نه او مرتد دی بیا چې کفر وکړه د اسلام نه هغه مرتد دی منافق ني مطلب دا د اظهار کفر او کبات اسلامه د رستو د اظهار د اسلام نه وهم 67 نمبر دو قسوک داشي لم یانالو چې حاصل نکک کنه سکسان را پاسیدل تبوک کې علاقه کې چې نبی علی سلام ته تکلیف ورسې دوه لږ کسان لیکن کعبہ مصلل کنه وما نه قمدو بد نه غنی مگر دا خبره ان اغناهم الله ورسولو من فضل چې چې خني ان کډی دا ټاون نمبر 58 الا اغناهم الله چې الله غنی کردی کډی به پرواکړي الله تعالی دوه پور کول سره هو رسول الرسول بتقسيم سرا من فضله فضل الى فضل اقلنا علما ما الذاكر الاس دورا باسيده خبره في توبيا خير الله ان كد توبه واخل منافقتنا نداد من لغره ود يتولوا تق شانت الله ذابنا ديما سذابك الله دوت سذا سخط في الدنيا واخره و ما في الارض من ولا نصير ان بيت لفر فسمك كي من وليين صدوث قد نصيرون امدادي امنهم من الله ځې ددونه سوک دی چې لزو کې الله سره دنااتانه من فضې کهته چطرات ته تا مونږ ته د خوا د خپلنا لص دقل نه خاخمو بې کوو سر دقيبه من ساالیښین او ش د وچې ممی وونه یعنی نیکالونهمونږ بکانو ځین خلکو و دلته چې د سالبه ب خاتب او بری صاحبيدي سالبه دی نه کیینو سالبه بین ابې خاتب دی دلته او زمایې ټول جمع دا خو منافیکانو کارو دا خبرې مې کولې هغه چې دا یو صحابي راغې نبي عليه السلام ته دعا او مال مال راکی وګ دا خو نبي عليه السلام دعا وکړه مال زیات شو مدینه کې نږدې یو د نږدې دو بارت لا روزي مزل لور آتش پیله و نه راتل به سوق پسي نه را د روزي مزل ومره راته سر چمې لور راته بیا جمې پر خدا نبي عليه السلام کسانو لیکل زکات جمع کوله ټک پرچی ورته ورکړه وګ دا کیسه دا خو هغه دا ټک دا هو ټیکټ دا ټیکټ ور دي نبي عليه السلام خپل مجلس کې وی چې دا فتاوا شو دا یو رشتہ دار او خبره ورته ورسوله چې صاحب عارفه پیغمبر دا سی وی هغه ډیر مال راو اغستورا وی نبي عليه السلام وینا او زورت نشته بیا مکو صدیق دور و خه راغی بیا نبي عليه السلام ضرورت نشته ګا عمر رضی الله تعالی او دور کراغی خطاشلم هغه کوه صدیق دور کراغی هغه ضرورت نشته حضرت عمر دور کراغی به ضرورت نشته حضرت عثمان دور کراغی دنیا نه لا نویدا وبيد صحابي سره ولګای یو منافق سره ولګاو کنه یو عام کس سره ولګاو باسه منافقانو شورو دے صحابه خود سینو او جان نثار خلق او جهاد دی مال یوان فصیم نو منهم وګره زویر دلته چا میله دغه منافقانو کنه چې ته سوال کوم تمال میلاو شنو خرج کوه چې مال ورته میلاو شنو به کنه خرج کو او منهم زین دونه مناسک تعهد الله چې لوځه کوي الله سره لنا لناتا منفذهم فأثر تراقت من فضله فضل اخلنا قلنا صدقنا خم مخمراتك ولنكون من الصالحين يبدئ ان كانوا سلاماتهم كالشور قال الله لكم من فضله فضل اخلنا وخلو به شمتوا كبغي من وتولوا وهم مولدون دوما ودويرز كونكي مثل فار خلق دلته صلبه بني خاطب واخي بيان دا تكن دا بدر صحابي ده وبدر انبارك الله الذي عمل ما شئتم قد غفرت لكم یو معلومه چې تم څو خخه کوي ما ساس ته وښنه کړا نو بیا څنګه دلته یتاب دې دا عام یو کسو او یا منافقو او سالبا نوم کې خلک دوکچې دي یو سالبا بنه ابي خاطر دي نو هغه منافقو یو سالبا بنه خاطر دي دا بدر صحابي دي طلما تاهم من قلبه بخلو به وتلو وهم مرزون فاقبهم نفاقا نو پیدا ک الله تعالی د دین رسته نفاق د دو د دې بدله ک الله نفاق را وشت ققوم نفاقا نو پیدا ک الله منافقت د دو پذر لک ایوم یلقونه تران رځی پری چې دو مخامخ سی هغه سره بما اخلف الله بما اخلف الله ما وعدوا بصودری چې دو خلاف کړو داغه چې دو لودا سره کړون اک سات بره وه بخلو به دا انصر او هم مرزون دا سات او بما اخلف الله ما, ما وعده وبما كانوا يذون د یک سات الان یعلمو ادو ته د حقیقت نشته خط ان خط خفته وروته ان الله یعلم سرهم و نجواهم الله پو د فقه پټ رازونه د دو منیاو جرګو د دو منی او ان الله علام الغیوب یکرن ان الله ډیر خپوده علام الغیوب د پټ خبرونه پټ سې دونه منی د منافقانو بل صفات 62 نمبر الیدین د کسان یلمیزون چتان وی المطبعنا بالغربه ساتنكم من المؤمنينات مؤمناتنا في الصدقات وخير خيرات الصدقات وركولكي فصدقات وركولكي رتان يروغي من وروشه ولجنت غتي ادارنجيانو سو كجرم من جنت غتي صحابو سره سنو نبي الرسول وهنا وكلا سره سنو يوتللار دياريو كنا كور خدا الله وانا رال پیغمبر سلام تو الله وانا ميكور دړی نیمه دیړی م کور پرېدا نی م دلته راړه منافقانې ګوره د په ووق جنت جرنت ګی یو وک دی یا یو موټ کجرې دی د پههغې جرنت جنت الله دی نه نو دا با نمبرله نه دا قسان دی ی میزونه چې طونه ووي الم نه په غبت کوون کوې منمننی نه د مومنانو افصدقات په خییرتونو کې و غبت دی چې خیر خیاتو کې په لکسسیزمې یا ډیرمنې واللهنا سان لا یجدونه چې نویلله جو ته هم مګر م جوړي او دیاړي خپله فیس خونه من هم دوغو سره ټوکې کوي ترین ساټ سخریر الله هم من هم الله بدله چې تو کور کېدو تاله هم عذابونه لیم ستافر له هم کهدو لپاره بخه غواړی اوله تستفر له هم کل نه غواړی ان تستافرله هم که بخنهغااړی س نه الله له هم ااررگ الله بخه کېدوته دالی ډالې ب غریب وجه نه چې دوی کار کړی الله نه او پیغمبر نه ول الله ولایت القوم الفاسقين 64 نمبر الله ہدایت نه کې قوم فاسقان وتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله پابندينه ولا ګولي لیکن دا وی کته په خنه غوړی کنا دلتا اشاره ته کثرت تا وکمو یل کما ته شل زل نو ویلي حالکه یو زل یا دو زل یا دری زلا به ما ته شل زل وی یتا دا کارونه متلم دا رچا ډیر مراد ده کثرت مراد دې نه کنا کته بې شواره ځله د استغفار وکي والله ان بخي ولی ځکه کافر مخنه هکيګي نه کنا یا ګناګار دې تاغه لپاره توبه دعا کوي الله غا بخي لیکن مشرک او کافر مخنه هکيګي نه ځان کي ونه کفر بالله ورسول الله ولایت القوم الفاسقين کله چې هوت نبی کریم صلی الله تفق تنبي السلام ینا وکړه محدسین ل کې کله چې جهات تلل نو بیا سلام به دا کار کو کا ور را به غیرې بللار به خوله فرانک زوخان وخه زارړ کو بیا داسې واپشتل چې خله دشمنان راونو اغلار بهې ننس مونږ به داسې ت لکهه د کاغ کار دیمان سررک کې نو روان ب ټاک ته کار سررک کې دی ټااکور ته تا روان چې روان شولارې مواپس چا. خلق بدا خو تم وجر ټاکور کارو مان سره کې نور وان بټاکوت غاړنه نو لار نه واپس یو داس ور را به ری لیکن دا چې او او ته نبی علی سلام مخ نه ویناو کړه چې تبوک ته زه ولی سفر وګدو ګرمي وا اصل سړلې کم وي نو مشقت سفر د دې وجه نبی علی سلام وخت نه ویناو کړه چې ګوره تبوک ته تلل دې دا ما تاسو او وګو سفر دې فرحل مخلفونا لو خوشال اصل اگر وصفات کې دونکې به مقادیم په ناستقل خلاف رسول الله په خلاف ته رسول الله کې 65 نمبر وکړیو او یوه جهادو به مالې منفسو او بد غني دا چې جهادو کې فلګولو د مالونو پکړولو د قانونو په سبیل الله او وقالو و یو بولتا نور توم وي په هم ناستي او نور توم وي لاتن فيرو الحر دا 66 نمبر مزايلاتن فيرو مزائف الحر په ګرمای کې قاصو زید تبوک تا د هدی رغو سفر دی لار کې وبوم نشته خاراکونو نشته ګرميوم ډيره زا ته د لا الحر قل توتر نار جهنم شد حرام اور د جانم چله کنا دا ډېر ګرم نه لوکان یو قهون کې دو په دې 61 نمبر قل يصحو قليلا نو دي خان دنیا کې لګ الزمانه ولي ابو كثيران او جاري په اخرت کې ډېر دلته له خوشاليو کې کنا دا او ارجه پرګرام دې دلته غم دې نو مرزي دې اگه خوشحالي د نوم ارزيده فل يصحو قليلا وليفكو كثيرا نو ود خان دي دی ډير زمونه يعني خوشحالي فل يصحو قليلا نو خوشحالي ديو کې قليلا دلګه مودا لګه مودا ديو کې نه په دنیا کې وليابو کثيره نو غمب بکي ډير مودا په اخرت کې جزام به مکان و شي بون فائر رضاك الله الى طائفه منهم كتجر تواقص كري الله یو دلتا د منافقانو نه فست ازنوا کل الخروج بیا وسه چلوشي راغاپ راغلی مناسقان وه شي بل بلزل به ګورو بل زل بهګورې مخو ز نو اوسنوود کو ل زبل زل تار ما رو که نه یاره دا ل چې ما جو حالات ټیک نوه و نه بته نه اوه ا دا باغونو ممسله وه بل زل ته ګوره الخروج نه فه اوس نوور تا اجازت غواړي لپاره تهلو بلدلل پهقلل ته ورته لن تخروما یا ب دابللم توقااتلو ما یاد دوه.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 اخतिम څو ورته کنا عبد الله ابن ابي بن سعود ابن برغنده دي برغنده زوچې انوغه تیر تکلیف رسول الله عليه السلام ته حضرت عاشر رجل الله وتعال انه مت لگولاو او وحدنه دري سوه کسان پلم سمني واپس کړه دیر جات ازيته رسول او پټ پټمر ګټه وکاو په اشرف دارنګ خويه بناخطب دارنګ دي مته کاته رسول الله د دوله لاسو دنه پیغمبر صلی الله عليه تنګو لیکن دا دژو عبد الله بن عبد الله اره نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل کورته راکا نبی صلی الله علیه وسلم دا غلی اعزو کوکرته ولا ورکنا دوی زمو افلام مونږ ریکن اته وای کوي ولی منافقو کنا خپل هم ایماندارو نو د دنیاوی عمر هټل د مسلمانانو پشانتی او اخروی هغه کاثرو نبی صلی الله علیه وسلم لا جنازې له اته مره ورسوله نبی صلی الله علیه وسلم ته سړی جنازه کوي چ فلان کې وخت ادا کړ دي فلان کې وخت ادا کړ دي فلان کې وخت ادا ذکر کول لکه دای ویلی لای رجانا ال المدینه تی لا یخرجن العظ من الازل او حضرت اشایته مطلبول نه او دا کارونه کړ دا کارونه کړ دا کارونه کړ او ګور الله او به استغفر لهم او استغفر لهم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه منه نشو مخه تلاړم مخه تو دریدم نو کچی مخه تو دریدم نو نبیره سلام ماته یو اختران یا اومر دره زما مخه در شو چې ما ته نو بیا سلامې لر شول نرسلم نوبی سلام چاغ موکهه دتونونه راغللو واللاله سل خل خې مننو معطببا ده موز د جنازې م کوو په کس د دومنې چې مسی با دا اسکه ولا تقوملهقبې او مودرېګ د د په ق لپاره د هم دوه م جنازه کووه اچرته روستتو راغلی مخکې مړه د دا مورده اوروتو راغلی ته نو مولا دعا کا د مسلمان حکم په د جنازه کې د جنازاو کا او ني د لاشه دعا او کا دانه چې جنازه دی کړه بیا زہ ناس کا تا کا لاس برکا فقها لیکي علما جنازه کې کوم کس شریک دي هغه ودیم دل تعزیت لنزي د زینو د مکروه دل پاره ها ک دد دیو جن د دی کور تسلیک کیږي کس سکست چا دی زل لنم شم نا خو پریشان دي دا چې کاسته د د دې وژن هغه ته تسلۍ کیږي دا به زی لیکن تعزیت له دوبارت للبه نشته یو د وکیلک نو بار بار روان یو الته به تعزیت نه کوي تعزیت او کلمات ویلی الله تعالی صبر را کې الله د استغف خود کوم کرا کاسته الله دې هغه مغفرت وکې دا هغه سفر د الله د خوشاله کې قالا د الله صبر را کې دا د الله فصلی دی ته مغلط ته را تسلۍ ورکې لاسکتاک لاسواره کې لاسکتاک الکه حکومت له تعزیت ته خپلې نصوباسو کان څه کلمات وایو ولاسکتاکې او برکې دا خو تعزیت نه دی دا لاسکتاکور برکون د دوام نه دا بلکې دا چې ان په کلمات اغه ته وایي چې الله دې تعالی سوړا کې الله دې هغه خوشاله کړي الله دې سفر دې هغه خوشالو کړي زه زموږ ازان کړینو سنت ترتیب سره تعزیتو کې جتا تو ثواب میلاوي شي اغه ته څه تسلیم میلاوي شي کنه لاسکتاک الله اوسنه کسانچی کاله ما خام بولا د مټ به نسلی زکه بار نسړی راغی او الله اسبره کړه او برکۍ کړه به وو دغه دا یوزل کوه را غریب درې ورځې نه دا مټ دغه پرسه دلی بیا پنه ډال خوري ټکی لګی دا هتا مشقت کې واچو توازيه غبره حد کیا چای یره ملا منی وداړې ولی کتکا برکا کتکا او برکا کتکا او برکا ته زتا ته روزي سومره کسان راځي لستن په یوزل راغی لستن په ویلاس پورته لزلده بورتکی و دریه رازی ناس تلغیرین دلو خشوت ووخ که تاتا تازیتو که داتا مشقت که مبتلاک که یرید الله و بیكم و الی و سلام و لا یرید بیكم و الی و سلام و لا تقوم الان قبرهی لپارد دعا انهم کفرو بالله و رسوله دو کفر کرده د اللہ و رسول و کافرون تو و هم کافرون و ما تو دمراکل و هم کافرون و هم فاسقون و دو فاسقانو کنه فاسق لپارد چنو اگر نشتی دعا دم مغفرت. تاجم کی دیوان نه چيتا لارم ام مالونو دو اولاد ددو انما يريد الله يقينا غدي الله تعالی ان يعذبهم بیاف الدنيا چې صداور کی دوته په ټوټه ډیرواله دي مالونو د اولاد په ډیرواله دي مالونو په ډیرواله د اولاد په دنیا په دنیا کې مال ډيري ظاهر د مشقاتونه به وډيري کنا اولاد ډيري په پریشاني به وډيري وتزحق انفسهم وتزحقان انفسهم او ذيب روخونه ددو هم کافرونه دوه به کافری کاسر <تقافر> ته مال, مال اولاد سفیدن ورکې کنا مسلمان د مال وسره د دوه انفاق په سبیر الله کوم دغه مال اخلیت په کاريږي مسلمان د نو اولاد ډیر د نو دعاو کړه الله جون پاره وبخي مال ولون په کار ش د خرچ کړ دي د الله په نوم اولاد ولون په کار س زک اولاد دعا وکړه څنګه الله په نوم خرچ کړ دي نه اولاد ته د دعا کین دي مال نه د اولاد نه خیر دي ورته خپل پسر مون کافرون وایذون زله سوره د دو دوقباحتنا کله تیراش سوره اوې په کې دا خبره او اذا انزلَت سورة کله چې راشي او سوره په کې دا خبره انا منو بالله ایمان درلوده په الله باندې ما رسولي په مرګ د پیغمبر په د پیغمبر کې استا اذانا کا اولت فول منهم اجازه ته واډي تا نا غمالدار دونه غمالدار برا پاسي انبوتنا اورا زمون خو دا کې شروشي دی دی ان نبو يتناورا زمن کورونه خوش دي داوي کنه ول طول منه وقالوا ظننتما القائدين پرده مونږه چې مونږه شو رستو پاتګيدون کناستونه رزوب ان يكون مال خوالفي 28 خوشاله دي ان يكون مال خوالفي چې شيس سرت رستو پاتګيدون کو زنانهونه وتوبع على قلوبهم وې جهاد وحقي کو خذا کورناستې سړه خو ميدان کې وتوبع على قلوبهم او فهم لا یفقهون امور بوله له شی ددو پزرون مانی دونه پویګی داونه تر نمبر لكن رسول لكن پیغمبر ولذین امنوا معه ا کسان چې مان راوړ د د دا پمرګټا کې جهادوبيام ولهم جهاد کین کله ګورو د مالو نو پکړو د ځانونو او ولایک لهم الخيرات خیرات څه مطلب ده فائدې د جهاد کنا دوله پاره ګټې د جهاد او داننګ چنو ک نه کین واغان نقصانونه د جهاد ولایک لهم الخيرات فایده جہاد دی او د جہاد کوي نو فایده به نو ملاوی کی یا اخیرات منافع دي د دنیا او د اخرت ولایک الاول خیرات جہاد کوي دنیا د اخرت منافیدي دنیا کی مال غنیمت تی ملک تی. او اخرت کی چين واغا دغه اجرون ندی او که شهید شونو چته مرتبه دا ولایک الاول خیرات ولایکوم الموفیحون او دان کسان دوله کامیاب یزدن علما او ولایک الاول خیرات دله بار وخته بی بیا په جنت کې اعط الله لهم جنات تجري من تحت الانهار فاركد دي الله دې مجاهدين لپاره جنتونه چې به یې ګلاند د هغه نه نه ورو نه امي چې پای کې دا کم بل وره وجال مانذروه من الاعراب دينا غکسان معذور کسان اقف مستثنا دي وروستو آیات کې دلته هغه مراد دي چې هغه په داروغه بیان باندې کوي خان شراش ته دا وزن مل داوزرمه داوزرمه داوزرمه وجال مانذروه او راغرا لاغا په دروغ باندې کوونکې مینه لارابې د باندې چانو منافقانو نه چنده داوزر لیو داوزر دې زن اللهم دل پاره ته اجازه تو کې دو ته د پات کې دو وقعد الذين كذب الله ورسوله الناس تي کسان چې دروغ وې په تکذیب کړل دا الله د رسول سه سب الذين كفروا منهم عذابون الیم زرده چې او رسول کې کافر ته منهم ددون عذابون لیمذاب درنک دروغ وانی کې را وشتاته ها اصل کې معذور دي حقیقتا معذور دي هغه مرز فرق نشته لایسه هغه ضعف نشته په هغه کمزور باندې والا علمرزا ان په نا جوړم نه والا الذین نفاق سن لا یجدون ان مما غشین تشقون چې خرج کې حردن ستنسیا قنوت لوکه معذور پات دي امرس ګنا نشته لیکن اولد طولی مالدار دي بے نزی دل پارا د ایسو یسیب الذین کفرو منهم عذاب الیم او دل پانا سګونه لسه ایزان صحو لله و رسول کله ته اخلاص او خیر خوې کوي د الله او رسول دی دینه ما عل المحسنین من سبیل نشته تر پاکستان عمل کوونکو منې سم وملامتیا نور کارونه خکې غذر دی او جنافاتش اس خبر نه وکنه منافقانو نور کارونه کوم سم دی دیوس راشي وزنا اوذر دی الکدادی اوذر دی دا نور دی کوم سم دی ولال الذين مستپا کسان من حرد دا کا کله چې را ش تالی تخمله هم چې تو دوله سوورلی ورکم خول تهطور تهویل لا اجدو نهمومون ملوکوم چې تاسوه را کوم لپاره د سوورلائ احمکوملی چې تاسو سارکم پههغې منې یعنی درکم تاسته لپاره د سوورلائ داسې ما سره خو اضافی سرورلی نهشتهتهله واپ شستاې میفللهوادون نه هم اوست کې د دو تفیو مندم ډې وښونه تر کې د اوکونه ډکې او ډکې مون سره ساللی شته ټول رواندي جهات له موږ پاتې شلو جاړي حزنن دو چې د غم نه اللهاجدو چې نومومي ماغه ان فکرون چې خر کې دو سره خرچن نشته پاتې دي نو پات کې دو منې جاړي دا بل فریحل دو پاتې کې دو منې خوشحاله دي دا دوړه برابر نه دي که نه نولو یک ملامتات د پاتې کې دولو د جهات نه حالل ل دی نه دا. یاستان جنونو نک تجارت واړی تا نه د پات کې دوه وهم مغنیا دمالر دي رزق خوشارت به یکون مال خوالفه چې شي رسته پات کې دون کزنانو نه او او تعالی ولا قلوبهم مهر دو الله دوه درمن فهم لا علمون پس دون پیګې کله چې نبی علی سلام تبوک تلارد الته یشار شوماره روزي جنگ مون نشو بیا چې نو اپس نو دو جمع شل څوس بس زما خیال تا چې لور او خپل چې جنگ منګبوشي موږ ته شو دا خو بیره غل په بانه شروع کړو یو زمو دا بانه بلو زمو دا بانه دې کې درې مسلمانان هغه هم پاتې شو ها کابن مالک رضی الله تعالی له ابن ربيع او هلال ابن اميه دا درې کسانو نو دوه خلک خلکو تاسو باندېو که کنه دوی بلاوځه پاتې شو لو تا نور چې د بانو نه راغله یا ته ژرونه الیکم یا ته الیکم په دروغه بوبانه کې تاسو ته اجازه راځه ته ملهی کله چې تاسو واپس شئ دوتہ قل تو تل تاسو ته ژرونه بانه مکو ان لنؤمن لکم هیر جز مونږه اعتماد نکو دانا لنؤمن لکم تاسو ایمان نه راوړو متاستوی هرڅه کې دې خپل معنی کنا چې دین نه خبر به ختمانه کوي لنؤمن لکم یرګه جماع اعتماد نکوم من په تاسو مانی یعنی تاسو بانو مانی ودی تضمن بالله من اخبارکم تاسو خبر راکړ دا الله خبر کړو موږ الله تعالی من اخبارکم تاسو حالاتونا ساسو حالاتونا الله مو خبر کړو چې روغ موټ وای ایس به صفات شی و سیر الله وعلیکم ورسوله او درځو بین الله تعالی اعمال تاسو ورسوله پیغمبر دغه مشرکان وای کنا کوره پیغمبر حاضر ناظر ده کنا الله قران کې الله اللهم وبيني ساسو اعمالنا ورسوله ورسل وبيني ان شاء الله بيني حاضر ورسوله ورسل وبيني اغه حاضر ناظر ده تاسو یو پان رواڑا وای به ورته الله وعليكم ورسول والمؤمنون بيتو مطلب من الله وعليكم وهمي الله او بخي الله تعالى ساسو اعمال پیغمبر تا. او پیغمبر به اوميني ثم تردون الى العالم الغيب دانا دا ناڅي پیرامر حاضر ناظر ده الله بو ورته خو غن دا علامت مون ذکر کړل سومت تردو الیبل غیب او شاهادہ به او ګرځول شي تاسو غزاد تک پوده په پټو په سرګندو نو څنګه بیا الیبل غیب دوارې به به دوار ویلو کنه الا الیبل غیب الله ځان ته ولي وي بیا په کوم ته عملون ساحلفون بالله تا 70 نمبر ساحلفون بالله یقینا وبقسمونه کې پونم د الله لکم تاسو تا اذا انقلبتم كلا چراغ راغلی تاسو د تبوک نه الیهین د دوه طرفه كلا ته واپس لیکنه بیا وراش قسمونه بکې لی تورځو انهم د لپاره چې تاسو ما خواړه وي د دود ملامته کول نه نو فاعرضو انهم نو مخواړه د دونا انهم رچن قلیت خلق ته نمبر دا پلیت خلق ته ها پریږده و ما اوهم جهنم د جهنم دمر کیتا کی سخیر خیر ده جزام بما کانو یکسبون زې جهنم د دنیا کی پلیت نو ما حولاتنا كن تدي سخته كدلا فقار مشلل الطبوك تدن سرلا نضل بيور سرسكي يخلفون لكم قسمنا بكي تاستا يثار لو انهم تتاو راضيش يدونا خافين تردو انهم كتاو راضيش لا نراضي كي غي الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله لا نراضي كي القوم فاسق منافقان 72 نمبر الاعراب وشد كفرن دا 73 باندا چانتی دي سختي بوکو فركي ونفاقا نو پ منافقت تي وايدرو ډير لائق تي الله يعلم حدود ما انزلنا چې پو انش پو, دی دی پو مقصد د احکام او چې الله را دي گلي انا رسولي په پیغمبر خپل مني بیا ووري الاعراب باندا چان چدي اشد كفرن كرتي په كفر کي ونفاقا او په منافقتي وايدرو ډير لائق تي د دې خبري الله يعلم حدود ما انزل الله چې پو انش پو مقصد د احکام او را دي گلي الا پد رسول خپل منه او اجدر الله يعلمون تا چه مرا 74 والله ولي الحكيم الله پوځه حکمت والا ومن الاعراب کل بد دي ښه خپه کیشته د بدو تذکره ومن الاعرابي ژوند دي بردو باندې چانو نه منغه سوکته يتخیزو چې غني ما غا شي یون فیکو چې خرج کی مغربن تاوان یو رسول کړه راغې دیم شرم نه پریخودنه شو تسم له ګلنه شو انفاق کوکی لیکن اغه تاوان غنی زکات یره ته نه دا خو تاوان وشنو دوبره پیسې ورسره دوه نی ورکړي یا خیر خیرات پر کې اغه به تاوان غنی دانه منافق علامه ده مکو وکنه چې مودې کړه نو بیا سواب و غنه الله مدد دی ډبل راکړي اورو مکو وا چې مودې یعنی یني انفاک فی سبيل الله وکړه مې تاوان و کنه کنه منافق شی ورته چې شه ورکی بیا په دې استو ومن العرب سنه د بدو باندې چانو نه منغه سوکتی یتخذو چې غنی ماغه شي جون څه کوچي خرج کې مغربن تاوان دا یو چټی ون چې ما ونی راغلن 75 نمبر ويا تربص بكم الدوائر 76 نمبر ائ انتظار کوي پتا سو منی حوادث زماني چې کل وتیون خلاصي گو چې دینفاق نه خلاصو نن و اعلان کړي چې کی جهاد دی نن و اعلان کړي چې کی جهاد دی او نن دومره پیسې را کړي نن دومره پیسې را کړي نکنه څه خلک هر مشکل دی چا چلا چند ورکو له دا ره تو سو په دومنې دي حالله دا ایره توڅ واللهسم الم او منله عراې ځمې د خ باه من غېیوب منولهول یا میلاخر چې مننی الله رسول دا سوه بډه منظررو څنګه کوونان نه نه خالی د مزروونه هم نه خالی کې که نه بانډو کې لکه څنګه افیقان دی نو خلک پک مشته که نه من لا ا راې د بند خاله په معنا غوږی منی الله او رضا خیرت یا تخیزو غنی ما غش یونکو چې خرد کې قربات نن د الله سبب دی زیکت د الله په دربار کې کوم شي خرج کړه دیو شکر دی وای مه الله توفیق را کړو په دې الله دربار کې نيز اسلام ولله صلوات او سبب د دواګانو د پیغمبر دیو شکر دی الله توفیق را کړو دا شي می خرج الله ته نيزه اسلام پیغمبر به دعاوې على خبر شئنا قربط لهم لكن يتمنسوا خرشيكين دا سبب ازدواجه دوتا سيدخنهم الله في رحمته لذلك دنبك الله تعالى دوك رحمته فالك إن الله غفور ورحيم يكنا الله بخون كميرو بانده والشابقون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بأخصان رضي الله عنهم ورزو عنه وعد لهم جنات ان تجري تختل نار وخالدين في أبدا ذلك الفوض العظيم جيدنا چنو بشارتون مومنان دپاره چې منافقانو مقابله کې هغه هر څ مال او جان په دین باندې لګای کنا کله په پیغمبر کومر ګټیا کې نو د دې آیات مفسرین دو مطلبونه وایي یو مطلب دا وایي چې وسابقون الاولون مینه المهاجرین والانصار والذین تبعوهم نو د وسابقون الاولون مینه المهاجرین والانصار د ټولو صحابه مرادی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِأَحْسَانِ دین اغر روست راتون کے خلق مراد دے صحابوں اتباع کی دعو بارک خکم داد رضی اللہ ونم رضو عنہم چا انصار دی یا دی پسی روست راتون کے خلق دے ټول رستنی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِأَحْسَانِ رستنی خلق تول مراد دے ندی تول خکم داد رضی اللہ ونم رضو عنہم اعبدالهم جرنات تجریم تخت الانهار نو بیز سابقون الولون کم چه اکسان طول النب مخی ایمان راوٹ دے او دارنگی چهنو اگا هجرت کردے نسرت کم مخی دی نسرت کم مخی دی کنا یاد دین چهنو اگا صرف اکسان سابقون الولون من المهاجرین والانسار اواللزین اتبعون بی اخسان دین امراد اگا نور صحاب دی چه مهاجرین و انصار نه دی دین لاوا نور صحابه نو اگتنه مراد دی یزن مفسرین دی دو مطلبن لاوا دا وچه سابقون اولون نسوک مراد من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم ইহسان نو سابقون وی اگ خلق مراد دی سابقون صحابات کی طول میں ایمان را وړ راود دے او دارنگی اولون نمراد آگا دے چھے ہجرتی کردے مخ کی یا چھے سابقون نا کسان مراد چې چھے دوڑو قبلو تا چھے مخ کردے بیت المقدس تاہوں او بیت ته تاہوں یا چھے انو کسان مراد چې چھے بیت الرزوان کی شرکو یا چھے انو کسان مراد چې چھے بدر والدی بدل ولا یا چې هغه هغه کسان مرادي چاغول ټول نه مخکې چنو ایمان را د همو ولدين اسلمو قبل الهجرت الهجرت نه چا ناغه مخکی ایمان راوړل دې ا دې 100 نه هغه دي چې هغه رستو ایمان راوړل دې چې القران رحم الله یوزل ما خوب کیول نو او ما ورتوی چې ګوره دې آیات کې الله او یوسابقون الاولون سابقون مکه ته وی اولون مکه ته دا داړو خو یو شه لکه و, دی دی ما و, و تپوسو سابقون الاولون مې دا داړو هو یو شه دې د دې څه مطلب دی هغه ما خو شه دې سره تقوس کو نو پټکو ولا ز مکه ته پرې بیا ما غره تقوس کو نو یغی سابقون نمراد چه نغه په ایمان کې الاولون نمراد په هجرت کې سابقون او صحابه ملت دې ایمان مکه راوړدې الاولون نغضر مراد دې چې هجرته مخکړه دي نو یا چان سابقون په ایمان کې الاولون په جنت کې ایمان مخ راوړ او هدارنګ جنت کې هم مخ مخک لاړل دا داخل شو جنت ته الله ربو لذل ته دا غو د غزه کرکی کنه او فضیلت ذکر کوي او بشارت ذکر کوي او دا غو چن خو بیان کوي و سابقون الاولون هغه مخ کې دونکو الاولون غړون دي من المجرنا دجروننا والنصارصارنا دي نا ټول صاح وال الطبع بان سسلاتتون خلط يا وال الذي نطببع اوهم بحص نصابقين اومهجرون نور صاحب و پسان سلل الله عن م عنهم او رازيد الله ددوننا وررض عن و راجزيد الله عدلوم جناتين او الله دو لپار جنت چې بي وند د من تختونوي. سكا دو دير مخيو پد دقيقه کنا مين لرك عادلهم جنات تجري تحت الانهار فضيله كامل من تحت الانهار نا بريراس خالدين اتي وعدات ذلك الفوز العظيم دادا كامبلو و دلويا كامبلو چدو تا فضيله ومن من حولكم من العرب و داغچانا چات چفير دي من العرب دي بانچانو نا منافقون منافقان و من اهل المدينه مردو علالنفاقین کلک تی په منافقت کې کلک تی کنا الله وی سن لا تعلمونهم تاسو لا تعلمهم تاسو نه دي معلوم نه موږ نه علمهم موږ معلوم دی او مشرکان وی نبی علی سلام حاضر ناظر عالم الغیب دا په اخری سورته کنه 113 نمبر دین روستو غو سورته نصر راغل له دیکھ الله وی لا تعلمهم تاسو نه دي معلوم نحن موږ نه علمهم موږ ته معلوم دي سن عذبهم مرته ذلک سزا و حکم گا غلپ کال کی دو دل ثم يردون مرتين دبل دنیا کی اطارنگ قبر کی سنواز دی بہ مرتين دنیا کی هم ذلت تے صداگان دی اطارنگ قبر کو عذاب دے ثم يردون ال عذاب نازیم اکثر مفسرین و ادی آیات عذاب قبر ثابت تے سنواز دی بہ مرتين ثم يردون ال عذاب نازیم جب واپس کړي شیغو ال عذاب نازیم عذاب لویتا وی عذاب ت واپس کړي ا تا وی خبر قران کې چې قران موږ یتلتا یاتون نه اوا صاحب ته یو دا د کنا سانو عذبهم مرتين زړه کې صدا او کوم دوتا ډبل کنا دو ځله چې دنیا کې خبر کې ابدریم صدا سم يردون العذاب العظیم واخرون طرفو بذنوبهم اخرون طرف هغه نور کې ګډللی اخرون نور دوه قسم دوه قسم هغه طرفو بذنوبهم جهو اقرار وک بدونهم ده گناونو خپل خلتو عمل صالح او اخر سيء او عمل صالح سره بل ګټکړو اصلي او يتب عليهم يمدچه الله وا غوږي فدو بن الله غفور رحيم يقرا الله بخن کي ميروبان له خذ بن عليهم اخلد دو مالو صدقه خير خيره تخلقنه خیر هيرهم چې پاک دي لاره ګنا نه او مال نه مال ته هيرهم چې پاک دي دو دګنانا او دارنې پاک کې د دومال توځ کې خدارګې چې زیاد کی ته دو لره معونه د دو په دوعاګانو سره واصلې له هم اتعاګانې کو دو ته ان نه سرات ته یقینا سکر الله هم سبب د تصلی د دا آرام دی دو د دا پاارولله او سرمی اوناالم من وا هم اخله د دو د دا معلوو نه صقتن خیر خیراته قطايرهم چې پاک کېته د دولره د ګنا نا پاکه ستو د دغه صداقات او وتزکه او زیاد کې دولره د مال نا دوته ان مسلاته کسکن لهم یقینا مستا دعاګانې چي د آرام سبب د دوه پاره الله سمعون عليم علم یالم ادونه الله او یقول توبه باندې بعدي الله قبل توبه د بندگان قبلي صداقات وان الله هو التواب الرحيم وقل عملون اتو ادي خلقتا عمل كوي فسر الله وعليكم زردتي خاربك الله تعالى تاسعو امالونا قاربك انا فسر الله الله توي الله, الله يني لك نور توخارك ورسوله ابيغمر والمؤمنون مؤمنان تاسعو ابنوا الله دوكي ادا يبونا واساسو نور خلق توخاركي وسط ردون الى علم الغيب وشاهاده فربكم بما كنت تعملون دا درم قسم خلق وآخرون مرجون لعمر الله اول والسابقون الاولون وکنا او بیاو درم قسم خلق وآخرون طرفو بزنوبهم دا درم وآخرون النور قسم خلق مرجون لعمر الله چورو استقرائشی وفشلت اغوه اللہ تا اغدری کسانو کنا اما یعذبهم و اما یتوب عليهم یا با اللہ سزاور کیا غوتا یا با کې کی پاغو منی واللہ وعليم حکیم اللہ پوڑی حکمتنو علا منافقان اغوز ان مشوره وکړه چې را نبی علی سلام ته وي چې تبوک نتو نمخ کې مون یو جماعت جوړم لرنه کمزوري خلق راتلنی شي او كنا ګراګاندی یا کمزوري ځایه بځن لالت مسکه نور به مون گلته رازو او دا یو بل سره تعلقات هغه جوړ کړیو یو ددو کسو ابو عامر نوم یو هغه مرتتشو هغه تل هغه کیسر سره بادشا سره سره با سره مګرتیا جوړه کړی وه ه مدیې منافقانو سره رابطته وه دا زمادل ته مګرتیا جوړه کړ او د فاریانو باچه سره او داسې چلمه کوو چې زم د دو په کې بدو مې امله کوم لیکن تاسوال ته یو ځ جوړ کوئ چې هلتهمونږ خپل حجمه کوو او جماعت جمات نو ور ورکئ نو دوتاسي چلو کې نبي سلام ته موږ جماعت جوړو تراشه مولا دعا وکا بنیاد کړه نبي علی سلام وکړه ته بوک نو اقص شم نبي وکاو اته سفر طوالب الغيب و یاجه والله دې ځه الله رب العزت خبر خبر ک نو هغه جماعت ته وو جوړ کړو هغه مسلمانانو روان ک هغه لپاره دې ندامت او د خسرت سبب شامه شه ته پاره ولذین ا کسان چې جوړه ک جماع زرارن لپاره ته ضرر رسول الله د مسلمانانو او ده ده کفرن او دफार د ودوجي د کفر نام او تفريقه بین المؤمنین الفاره د جدی را وستو په مابین د مؤمنانو کې چې سبا التجی سبا بدلته شي وایره ساده مورچا لمن حرب الله ورسول الله چې دफार چې جنگ کې الله ورسول سلام من قبلو من قبل مخکده دینه جماعت جوړه لیکن جماعت نه مورچا جوړه کړه او فسرین لیکن زرار نه ویلي ضرر نه دی ویلي زرر چې फायदा پکې او फायदा پکې نه وي او zarar پکې وي کنا फायदा پکې ني وي ستارت په لکه سان او ته اس وي د پکې ني او zarar پکې وي او هغه ته zarar وي افقط zarar استفید خو پکې ني لیکن خلکو ته فیدن وي نو هغه ته zarar وي او چې نور فیدا پکې ني هغه ته zarar وي फायदा پکې ني او ګونډي ته zarar رسې نو او ست افیده پکې وی لکهن غونډي ته پکې فیده نې وینو سارار دلته سيران دې کنا ٹھیک ده دې کې هیڅ فیده پکې نشته لکه zarar zarar دې نو دک الله رب العزت او الیدین اتخذو مسرن زرارن وکفرن هغه کسان چې جوړک جماعت لپاره د رسول او د وجه د کفر نه لپاره د جدی را وشتو په ما بین د مومنانو ته امر ته لپاره د کسانو چې جنگ کې الله او رسول سره من قبل مخې ته تبوک نه ولا يهبطن او قسمونا ك ان ردنا الا الحسنى مونږه اراده نه د کړي جمعات په جوړول کې مګر خ خیر اراده د مونږه چار وخت مونږه ماشينې بي تتلني شو والله يشهدن لمكاذبون الله غوي کې په دې خبره منه یقینا دې دوه درو ځن با تقوم فيه ابدا مودري کا جمعات کې لپاره د مانزه اس كلام غلط ګوره مونږ نو کې لمسجد خامخه جمعات او سي سان التقوى چ دغه بنیاد خدای شه له په تقوا باندې مسجد قباء من اول یوم دین رُمبایرزنا حق ذات حقدار به ان تقوم فیه چې تقایق موزو کې مسجد قباء تزا لیکن د ته مزه نبی علی سلام ته اول مدینی تراغلو مسجد قباء بنیاد که خود کنا ولی مسلمانانو هغه دین خورو له زیغه حجومات تکنا من سبات جماعتونه شر دی فی رجال قد کس کسان نه یحبون من اساتیه یا تطاحون تزان پاکو ساتي والله يحب المتطهرين الله تعالى منا ساتي ځان ساتون کو سلام بیا نبي عليه السلام دونه تاسو کو چې خپاک او صدا هغه موږ اول استنجاب الاحجار او بیا بالماء اول چا استجاده لپاره ګټ استعمال کو بیا تخزان پاک کولو بیا په سو به استعمال کو الله يحب المطهرين افمن سد بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير ام من اسل بنيانه افمن اياسه را کس اساسات خ دې بنیاد نه وو بنیاد د اباده خپل علا تقوا په اخلاص سره من الله تقوا او اخلاص او په یری الله ور او پر اعظم انت دغه سره خير هغه غره د امن اسس بنیاد نه وو او کاک شیخ دې بنیاد د اباده خپل علا شفاء جروفن فغان دی او کندي هارن ارتویدون کی فنار بهن و ابغر زیدل الله توبه سره د دې کند نه فناري پهور کې فناري جهان نام پور د جانم کې دا ټول برابر دي شي اخوان اساسه بنیا نه او پس هغه کس چې یې خې دې بنیا نه هو بنیاد د اباده خپلې علاه تقوا په اخلاص سره من الله اخوان اخلاص من الله ادا رنګي په يارا من الله دې الله نه ور رضوان او پر ازمت يا دغه خيرون غره دې امناک اکس اساسه چې یې خې بنیانه آباد بنياناو بنياناو دا بنیانه بنیاد د اباده خپل اعلی شفاعت و رفين پغار دی او کندي خارن خا ترتويږي فنار به نارقاو بشي سر د دنه فينار جهنمه پورت جانم کې والله الایات القوم ظالمين څه مطلب د کافر خو بنیاد کې خوده لیکن د دې مثال داسې دي چې یو ډټ کمر ده هغه مون ته کور جوړکه نو ډډ کمر د ساتلو او ورغړې نو سره د کور وبته لار شکایت وولګم د دو حقیده نشتا سره د دی ولر چې جهنم تا ولی بنیاد خو خطا ده کنه دوه خدای دین اسلام ته نه جوړي کفر ته 파ره جوړي نو کفر خو بنیاد نشتا لا یزال بنیانهم امشه‌ ویي سایزال امشه‌ ویي هم نړول دغه جماعت د دو الله دی غه بناو چې دو جوړکړ ده ری بتن سبب دغه سه سبب د غص ک که نهفییکلوې په زون د دو کې لاان تق هم یعنی آمامشا به یامونږ جم جوکړه دوران کو جم جو کړه دوران کو مو جم جوړ کړه دوران کو تو لمر په د دوس کې دا خبره پرتهو دا انو آمامشبوي نړول د ادی د دو سبب د غصې یا چې سبب د زیادتته منافات فییکلو هم د دو په کې لاان تقه تعلو هم د ملب دا چې ده ټوی وټی شي نو الله به دا خافکان نه یا نیړه شي یا چې مسلمانان شي الله به دا خفکان و کهې دا خافکان به تونو مري ان الله شته من المؤمنین ن پهمالله هم بیا للو ملجان نه یقیرن ال لاه بل دلته چغ بشارت ممنناو دپه چې دو دنیا کې معلوونه لګ سف د ورته نه میلاېږي لکه ډډ کمر من سړه کور جوړئ او کور خو سفده شته که نه ساعت نهته د دود ابادو د انفاق سفيده نشته سار لودا ټول جانم کی او مومن چې که کنه دغه انفاق خو ده ان الله اشرا من المؤمنین یکین الله غستد مومنان او مالونه د انفسهم نفسونه دغو مالونه دغو یان لهم الجنه یکین دوله پر د دې په کې و مسلمان نه مال واغسته چې زم ما پر لري کوله کوا جان واغست چې زما په دینو لگاوه د دې واسکه په جنت را کوم کنه قاتلون فی سبیل الله جهاد وکړي په رضا الله کې فیقتلون دوه خلق وزنې ويقتلون دوه شهیدان کېږي جنگ وکړي کنات الله حقا وعدد الله منی حقا حق په تورات او انجیل او قران دا توران کوم دا انجیل کوم دا قران کوم دا ټول آسمانی کتابونه کې دغې دا چې مؤمن با د مال د الله په نوم لګې جان مجه په نوم لګې ټول آسمانی کتابونه کې دغې خبره ده اما نه فاضل من الله سوق دے ذات پورا کوون ک فلوز خپل سلام من الله دی الله تعالی نا ابلہ ګورن لوز کړه دے و تبه مال او جانور ک کنا سوق دے خ پورا کوون ک د الله تعالی نا فلوز ک دی الله نو سوق دی ځای فلوز خ پورے ک تبه ک ایت مالدار سړی سړی دیندار سړی سلو ک خوشاله ی رزمہ پیشه ونخري سره بیا وکړه کنا فاسطب شینو خوشاله شای په بېلکم لذي باياتم بهه فغه قل پای سره چتا سو الله سره وکړه وذالك الفوز العظیم دادلیه کامیابي چې تاسو په الله سره وکړه یو شې خرڅه غنه خرڅيږي به خرڅي کنن خلق ولا څه خبري ور کوي خانداسور کوي تسلي ور کوي داري مبارکي ولا ور کوي یا خوشاله شو دا شته اصل ځای کلا او خرڅه تا په دې درغلا دا دا جان خو اسوم لګیدا فستبشرو خوشاله شي دا خرش او بایوم ډیر خدای چالنادي ایواز یوم ډیر خدای شي جنت ته شیخ وازم لګیدا مال وتا نه پاتیو او جان بستامړو نه نه مال کا پکار رات نه جان پکار راته دا ډوړ به کار سي زونو دا الله واغستل نو پکار شل خوشاله شي یار او به الله واغستو کدي وزکی وراکی دایم شي معلومه ارزید بدن او واغسط الله او رای که د دې وژ کې دایمي شه جنت معلومه معرزی بدنو معرزی واغسط الله رای که د دې وژ کې دایمي ودالک والفوز العظیم حتا يبونا کامیاب خللق سک تعیبونه تو بقل کوون کې الله آبدونونه بعدت کوون کې خاامدونه تاعرففونه کوون کې د الله تاله هستا ی خوونه ګرضدون کې لپاره د جهادده را چېونارو کوو کوون کوونکې الله میروونه حکم کوون کې بل معروفې د خبرو د جهاددو د انفااقې سیل الله والله هناونه منه کوون کمون کارې دمون کار د بخلنا دارې د ترکته جهاد نه قال حافظون لحدود الله احفظت كون كي تپولوا د احكام الله تعالى وبشر المؤمنين ذاغد مؤمنان زير وركم مؤمنان تا مؤمنان تا زير وركا ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا مما ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ما كان للنبي النبي مناسب بيغمت لرا والذين امنوا كسان تشمان راود دي اقول له لا مناسب نبي ان يستغفروا للمشركين چبا خنا غا مشركان دفان ولو كانوا لقربا اگر چې وي قربي لري شې داران مې بعد ما تبيين لَهم رسل دين چې خواځ خلدو ته انه مصاحب دا جهنم ولدي مخه ذکر سکنه ولات صلى الله عليه وسلم ما ته ولا تقوم لا قبره نو منافق دبر استغفار نه مننه شو دلته د مشرک مشرک لبهوم استغفار غواړي کنه دا نه غواړي کنه الته دا ویل چې منافق لبه استغفار نه کوي دلته دا ویې مشرک لبهوم نه کوي کنه ابراهيم عليه السلام چرن دعا غوختیا وقف لري ابي ابراهيم عليه السلام پلار مشرک او دعا کړي و ما كان استغفار ابراهيم اليابي نو استغفار ابراهيم عليه السلام اليابي پلار خپل لرا الا عم موعده وعدهم مگر پوج دی اولو څنګه سره کړي سورۃ مریم کې ورال شي غن اس استغفر لك ربي س استغفر لك نو ابراہیم السلام هغه سره لوځ پلار سره چې زما تعالی فار غواړم نو زه کبه وی زما فار بخي لیکن کله ته پته چې مشرک بخنه نکېږي فلما تبين لو هر چې دا خبره د توازح لا انه عضو دا دشمن د الله دې اته بخنه نکېږي نو تبرامن هو اعلان ان ابراهيم الاو حليم نرم زړه ولر ډیر ما کان الله ليزل ندې الله تعالی چې بیلانو کې یو روستو د دین نشه په هدایت راوښته لري حتی یا يبين لهم ما يتقون تر دې چې خو واضح کې هغه ته احکام چې دا غو نه ځان بچي الله یو تن ته هدایت وکه به نه گمراه کی به سي چل کی بیاغه تخ په احکام ورکی تا ته ما هدایت راکړم دا سې کوه دا سې کوه دا سې کوه دا سې کوه چې د احکام پرې کېدون له گمراه کی نه دې الله چې بیلار کې یو قوم روستو به هدایت د ورتا حتا يبين لهم ما يتقون ته بوله چې حواځخ کې ابو تا رسیدونه چې هغه تنزان بچ کې تاغونې ځان بچ کنو الله وي کوملاک ان الله بكل شيء عليم الله په هر سیمه په وده ان الله له ملك السماوات والارض خاص الله را ده با سي د اسمانونو د زمکي یوخي و يوميت اقري دليل پدې باندې مخکله خبره باندې چې دا کارون الله کوي کنه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير مستعطا واستاره الله نه من څوک داس پس که ونه کې ولا نصير او نه امدادي غدره درمه ډول ما هغه څه چې له هغه اخرونه مرجون لامر الله هغه مامله رو سکرشه وکنه کله چې راغله خلق باني کولی نو کاپ به مالک رجل الله تعالی وراغې نبی علی سلام کړه تفوس کوله پاتشيږي او يا رسول الله اس خبره نو ما رسول لې و غیر قوي مسلمانان ووتل زه اوس ازم ازم ثنای ما سره ډیره تیزه ما کې روان شم ساتل را سومه اگر لاړه بل لاړه بس بیا فاطیشلم نو تر دې چې غوښه چې واپس راغلی ایسو جناو نبی رسول مې صاحب الله وبسا فسلر الی کی چې الله سوې هغه چې لار باندې خلق ورتوي د نور دوه خلق باندې وکړي تابو باندې کړو کنه تر دې چې ځي تیار کړم باندې تا ما وی چې نور کسان هم تر پښته ده ځغوب بلا وجه فاتشین ما ته دا دوه کسان ته و خول حلال ابن امیه او مرار ابن ربیع ما چو قتل خو، دا هو چت خلق دی ښه خلق دی د دوه جک ملارونو غزما ما باندې و نو مونږ نه به یې کاټل انو شو مونږ سره وا خبر نه کولې چا سلام نه کړو تر دې پوره چې نبی علی سلام وینا وکړه چکور وانو نه جداشه ما وی چې لر کوم دې کور نه نه نه خو بس جداشه دی اغونا کور والنوم دو دا اخپلخ قلان مکمل به کار شو سوک نو تر خبرینا که بازار تزو سلام چو سلام چو ناخلی تغنبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد ترازم سلام چو گورم چه دو شندی او کنا انتہای پریشانی مونگ رختیابی علیو فان زو سرازی دقا غم کی تیر شوی یوزل پکور لپاس ناسم او مزکم سان ایلان وشو یعقاب اب شرک نو دا خبره مې واور دا زر پسې دا پری واتم چې سې تل خدای ما ته چا نه غزیر راکون کې هغه په مونډه شلل چې ما ته आवाज کړو ما سره ایشې نو ما غلا جیره کې کورتا ور کړا زه داګه څه کیناستم به به چا وخته او بیا چین لاړم نبي عليه السلام خاطا پر دې کورته نو واچولا بیا نبي عليه السلام وچې تاردی مبارک شي هغه رز چې تروس اوسه پوری تامن داسې نو رز نه دراغلي چې کله تمور نه پیدای چا الله ګورستا فاطیرا ولې غره به مات طرف نه دا او الله طرف نه نو الله طرف نه دا ته نه راغلیو بیا کا بے مالک کوئی اجتماع اعظم کو چې مخکیموم رښتیا ویل دي دا مو مرق کوي شرط وزن درو غلم انور دو کسان آیا دې وګدکې سدا حدیثو کې د دوو چن تذکرې دی آیاتونو کې الله رب عزت او کړه لقد قام الله علی النبی پاک سر اسانته او رشتا الله رب له د پیغمبر منی په مهاجرینو مانی انصار او مانی الذين تبعوه في ساعه العسرته آ که اسان چې مرګري شو د پیغمبر په غس صح وخته ساعه الانسره څنګه ولا غزوه د تن تبوکه مم بعد ما قد ازه قلوب فريق منهم رسل دين چې قريب او چې کاږي شي وي قلوب فريق منهم زرون بي او دلد دونا چاغو کا کې شی دې خبره تا یني ترکه جهاد کړو سمتا عليهم بكلقوال رحمت الله قام انه بهم رؤوف الرحيم وعلى وعلى ثلاثه الذين خلفوا اپا غدريو کسانو باندې هم دا الله رحم کرم ميرबानी متوجش لاغو تا الذين كسان خلفوا شروع ستو کړ شي و دې غو ماملا فیصله د الله تا حتى تدديت دردي پوری ز اداقات کله چې تنگ شله پاغو مليځ مکه بیمار خوبت سره ده فره اختیانه و ذا قد علیهم انفسهم او طنشل پدومنه نفسن خپل وزنو عدود یقینو کو الله مل جامعن الله الا اله الا اله کابن مالکوی ټول زیات پریشانه پماغه و خراغلا څه بازار کې روانو ما سره واچا خبرې نه کولې نو د دې چې نغه د کافرو بادشاه خطر علیګلهم چې ته خپل مرګ لري پرې رازا مونږ متا لډې عزت راکو نو بازار کې سره ګرځېده چې ما ته کاپ منه مالک خوای څه اشاره وکړه کله کبه مالیک دار واندې هغه ما ته خطر اق خط چې ما ولسته هغه کې دالي کليو تا خپل مرګورو پرې خې راځه مونږ به تا ډېرې خطر کوې زه ډېر پریشان شوم ختمه تنور کو ورځ او پدळा شوم چې دومره د ما امتحان راغې چې کافرون زما باره خبره شروع کړي هوا هم ته مدارشي چې دیم زمو خاطر شي و انتها پریشان او مزاقت علی منفسهم وظنوا ان لم تجن الله الا الیه ييقنوك نشتری زید پنای مگر دل الا الہی مگر غسرا الله تعظم نفانی نشتری مگر ثم تاب عليهم ليتوب بتوفيق الله وركته توب غتان ليتوب توب با سن الله التواب الرحيم يفنن الله توب قبولهم ربنده الله باهم نسان تارشت او دا کاسان دا الله خلاص کړل او مبا خوشاله خوشاله ګرځیدل يا اي الذين الله اي مؤمنون و يركد الله نا شه سره د لريشتینو نه او یره ګدلانه سره شه ګوره کاپینه مالک دغه مرګ وروختیا وی نو څنګه شبسل کنه <coughs> ما کان له اهل المدینه ا ندی مناسب مدې وی ولو تفار و من حولهم او چار چار پیرانه چې سو کوسیګی دي منل عربی د باندې چاندونه ا نتخلفو عن رسول الله چا روستو پاتې شې پیغمبر نه مناسب ندی کنه پیغمبر روان دی او دې درست پاتې شي ولای هرغه ابو بیان او نه دې غوړه غنی خپل ځان داغت ځان نه هغه ته وګت روان دي چې هغه تکلیف ته نوته ته دیومې کنه پیغمبر نه نشات نه پاتې کېږي نو دې خپل ځان دغه ځان نه خغنی دالې کې بیان نهوم دا پدې پدې وجہ لا یصيبوم زمعون چې نه رسېږي دوی ته تنده تنده مخ کې وی ښا زکه چې په دغه سفر کې دوی ته شي ډیر زیاتون تقریبا اوخ ججر نه به یو برا وخلې دوم رضیات تگیو و لا نصبون نستروا لیو و لا مخبصتون نصب لگا فی سبیل اللہ پلا رضی اللہ کی و لا یطعون موتیان و نگردی دو پا یولار بندی یغی یغیزو کفارا چه غسکی کافر و لا ینا او نرسیگی دون دوتا من عدوین دو دشمن طرفنا نیلن سخبر سسید الا کتبا لهم بی عملون صالحون مگر لکلے کی گیو دود دو پارا پاگے سرا عمل صالح نیک عمل دغیم پتله ملای کنا ان الله لا یضیع اجر المحسنين یقینا الان نبر بادین اجر اجر د خستہ عمل کوونکو چه دند دپی دغی ثواب ستړیواله دغی ثواب لوګه دغی ثواب اده قدم په علاقه کې ولا یاتون موت نیری ذول کفارا ان گر دو په لار چې وسه کافر بلکه هر خبر من دوتا عوض ملايه كان ان الله لا يزو اجر المخسنين ولا ينفقونا نفقتا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعونا واديا إلا كتب لهم لأجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقونا نخرج كيدو نفقتا سخرجا صغيرة لگي ولا كبيرة ونديرا ولا يقطعونا او نجي نغتف سفر كيدو واديا في ولا قمني ولا يقطعونا واديا نه کټ کوي ی واده اوواي پلوومې یعنی نه سفر کوې دو په علاقه ولااق بندې الله کوتی وله مګر لیکلی دو د پااره شي نې کامل هغې پوجهکنه ز یونله سه احسن کال عملون ه پاه چې بدلهوررکل لا دو تا د خواغ کارونو چې دو کوي س نه ما کار میعملون هستا کارونو چې دو کوي ماخکې ترغیبلله جاددو چې ماکان نه لیل المدینه نه یمن خوول ان یا تخله فور رسول الله دروسته ونه پات کی کنه د پیغمبرنا دلته چنه ترغیب اله علم ده سم مطلب تول د جهاد لنیږي صد علم دې دکې کله پیغمبر مدینه کې وي نو تول د جهاد لنیږي پنا صد علم دې دکې یا پیغمبر روان ده نو پیغمبر سره دلارشي علم دی دې دکې کما کانل مؤمنون ند مناسب مؤمنان لرا کا قافا ځکه حکم را غروستو نه پاتې نوستول روستول ځکه مډینه کې پیغمبر دی نه غو علم تا تخي نه دي مناسب مؤمنانو د پاره لينفيروچو جهاد د پاره کافتن ټول پیغمبر مډینه کې د حکم داد ټول بنځي فلولا نفرن من كل فرقه ولنودي هر دلنا منهم د دونه قایفتن سکسان ليتفقهو في الدين چې په واسل کې په دین کې پیغمبر مخ کې ل لرواندي نوڅه کساندې التلادت شي کنه هغه نه د علم یزدکی ولیون ذروه او امیدار جوویلهم کله چې وافس نقوم له دیار اورکی کله چې دوه توافس اعلان ولم دو زان بچ کې ګنانا معنا بداشه وما كان المؤمنون نديمو منا د پارالین فروقا افا چې وځي هغه ټول په ظلم فلولا نفر ولن فلولا نفر ولن من كل فرقه هرې دلنا من هم د دوهخوا پتونسه کسان یا تف قوو چې غله اصل کې پهاصل کې ف دین پهدينین کې وال زیرو قومهم مهم او چې یا ور کې کو مخپلته اظه جوو کله چې اپسله همدوالوم یخضرون دا پیغمبر تل دی دو سرهبار تهلاړ شي هلته غ نه له مزده کې نو ټول دینی دي که ننس دنیا کارونه کوي باغونه ماغونه دا کوي هم ضرورت هم په کارږ مزه دینوله نو طول دینجی څوک آسان دی لارشي هغه دی ال تعالی موږ زده کی چې واپس لل نو ادارجا ویلهم خپل قوم ته د داغي ترتیب ورتي کنا ولینذرو قوم او مدارجا ویلهم لا اللهم يحذرون طول سنذی سب لارشه پیغمبر سره ال تا وغنا علم کی او سب خپل کارونه کوي نو دلته چن دوه واپس راغلل نو به بده تعلیم ورتي کنا نو دا ترغیب ل علم شل ترغیب ترغیب یا چې نو کوم پیغمبر مدینه کې نو مدینه کې د څه کسان فاتشي حصول علم د پاره لپاره تفقهو فی الدین چرا پو حاصل کې د دینه ولینذرو قومهم او چې جره ورکی قوم خپل تاکوم قوم چې غتل جهاد لا یسان رجو اليهم کله واپس راشي پیغمبر مدینه کې نو دود مدینه کې فاتشي اقوم جهاد لا تللی او چې کله واپس راغلل نو دو دوی هغه تعلیم ورکی کنه عالم یحزنون دله فار چې ځان بچي مطلب دا چې علم حصول نه دی پر خپل پکار اغانې چې تاسو ټول jihad په دې شی علم پاتشي سوتای فد jihad کوي سوده علم یې زده کین او jihad نشه واپس راغلل نو دا کوم مختلفه علم یې ذکر کړي هغه یا کغو الت پیر امر نه زده او اپس راغلل نقاط ته ویله مخي لالم يخبرون يا ولدينا منو jihad کوم دې تاسو نشدي کاثر تر جنگ کا کنه يا ولدينا منو قاتل الذين يلونكم من الكفار جنگ کوي کاسانو سره يلونكم چې يزيد تاسو تمنه کفار دي کفارونه او يجدو فيكم غلزه او بيتي مومن په تاسو کې سختواله کلقواله والمن الله عامل متقين کوشش يکنه الله رب له سره دي پړزګاران او متقينونه دي <تصفح> قاتل الذين يلونكم من الكفار دانا چې تبوک تلانو نه نو سب jihad نه کوي نيزو سره جنگ وکا کنا وإذا ما نزلت سوره اكلت ناظر كده سوره ناظر كده سوره فمنهم الذين دون مناغسوك تي يقول تشوي ايكم زادت خوازي امانه كم يو كم يو دي زادت هو زيادت دي ايات غلرا ایمان دي ايات سره دي چاين ایمان زادت شو فهمه لدينا منو پسا کسان چيمان راو دي فزادت هو ایمان نو او مستبشرون او خوشاله په نزول د دې صورتو د آیاته سایات منافقان او به سره د چایي منځه ځک زکه مخکيو کنه وي ذات الله ایم آیاتونه ذاته هم ایمان ایمان آیاتونه سره زیاتیږي منافقان خدا خبر اوريدي چې آیات پراګي یو دم به تفوسو کوي چې چای ایمان ځات سره ایماندار او زیات شو کنه چې منافقان خو کشته دي نه رجات وسي شې شي ام اللہ جین فی قلوبی مرضون آکسان چی جاؤو پزون کی مرض جین فضادتو من رجسن الارشتی ہیں زیادتی دا صورت رجسن پلیتی الارشتی ہیں سرد زڑائی پلیتی جاؤونا رجسن پلیتی الارشتی ہیں سرد پلیتی جاؤونا مخی منافقانو بید دی آیات پہ انکار کنو دا نفاق کفر زیاد شکنا وما تو دوبا مڑ کی جو هم کافرون دوبا کافر وی حالات پہ کفر کی و منافقان لپلیتیزه تیږي مخک منافقان دي نفاق زیات شي کنا اوله یاران ادو نګوري ان نو مېفتره نو په عام مرته او مرته او مرتين چې دوه دو ابتلا امتحان کیږي په هر کاله ها مرته یوزل او مرتين یو یا دوزل کله کال کې یو غزا یا دو غزاګانی نو منافقان ملهغه ګران لګی کنا یره داوازو شي چې راځي دو لا دوی مونږه تاسې لکه د لمړک چي کله ی اواز را شي کله چېقالل ک دووادونونه را شي د پاارشان شي که نه ملااتوبونه وله هم کون بیاو نه کوې تونونه سییااخې ام دا اوننظرره صورتتون او کله چې را شي او صورت کې حکوم د جهاددو نظره بعضو ملاوا یو بلتهګوري بیاوي هل یارا کوم من بل سوې تهسوختيات را شي نو منافقان یو بل تهګوري ا بیا و چې پل ثم ان صرفوا بقد قولوا يواصي صرف الله قلوبهم اري الله الله رب العز ذرو نه دته غنه قوم لا يتقون ده پدیو چې خلک چینه پویګي ګوره دوران شفقت ولا پیغمبره اته رنگی چې نه د مینه محبت ولا پیغمبر راغې اغه لقد جاءكم رسول حقیر راغې تاسو پیغمبر منل فسكم د تاسو د جنسنا عزيزون عليه امانتكم ګران دي پغه چې تاسو مشقت کې اگو آسان آسانی خبری کهی خبرې خبری حریصون علیکم ادارنگ دیر خریصت پتاسو منی بی المؤمنین اینا پا مومنانو منی رعوفن شفقت کونک رحیم نروبان حریصت پتی منی چتاس راحتون اولسی او پا مومنانو منی خودیر شفقت کونک دیم فا ان تولو ک دو مخوادو دی پیانبر برگتیانا چاگر دیر چین و شفقت ولده ادارنگ چین اگا در رحم ولده اغه مرګرتانا یا جهادنا مخواړو نو فقل حسبی الله تو یا کافی د را الله لا اله الا هو مستره حقارت بنګي سوا داغنه علیه توکل دو خاص اغه مرګ دې توکل او هو رب العرش لاجیم اگر رب دی د عرش لې دې صورت کې چنه هغه شروته اند اقسام د انسانانو خاصره لوښت خاصره نيسته چا مات کړ دې دیوځه د جهاد दुसरा جهاد ولې کوي ګډه منافقانو صفات دا دا صفات چاکینو دا منافقته دا صفات ذکر شتل حکم دا و ذکر شد دا غواړه کافر او منافقان دا جهنم یاندي بیا خیر کې درې قسمه خلق او سابقون الاولون دارنګه باندې كون کی او ورپسې غدرم نو برخلق دا غو مامله رست کړی شو اخر کې دا و تذکرام او آخر صورت کې مسله توحید چې دا جنونه دا تمام معاملات د دې لپاره خاګردوندګي یوازې ولله ده او په دې کې وماملات پیښېږي نو علی توکلت حرمه ني توکل پکار دي او هو رب العرش العظیم دا جمله حسب الله لا اله الا الله عليه توکلت وهو رب العرش العظیم سارا مقام وزل ول د ډیر ډیر لوی اجرونو صاحبونه دي الله